Кому? 18 січня 2018 року. Сем зупинив моторолер на узбіччі з вивистої гірської дороги над озером, щоб відповісти на невгамовне вібрування мобільного. «Я вийшла на слід піаніста», – сказала Дженніфер. Сем заглушив мотор. «Він живий?» Дженніфер захихотіла у слухавку. «Видно, на ірландському віскі люди добре зберігаються». Круто! Де він? Зараз мешкає в Сан-Франциско. Блін, це далеко. Ти запропонувала йому навідати Сибіль у Кому? А вже ж? Ну і? Відмовився. У його віці це виснажлива подорож. До того ж, він боїться терактів у Європі. Жартуєш? На жаль, ні. Поясню йому, що телебачення не показує правдивої картини катастрофічного світу, а радше катастрофічну картину світу. Боюся, це не допоможе. От халепа, треба його заохотити. Розкажи про блакидне небо, в кому не схоже на туманне Сан-Франциско. З покуси чистою озерною водою, пахощами квітів у січні, смачнющими стравами в італійських ресторанах і… Добре, добре, окей, буду наполягати. «Давай, давай!» «Але може виникнути інша проблема». На дорогу із ревом вискочив червоний альфа із відкритим верхом і ще з позакрутим поворотом. «Можеш повторити, я не почув». «Кажу, може виникнути інша проблема». «Годі про проблеми, краще шукай рішень». «Йдеться про бюджет, редакція може не схвалити». «Не хочу про це й чути». Розберися з ними. У тебе це добре виходить. Ти найкраща!» Роз'єднавшись, Сем замислився Чи не сьомий в нього тип особистості? ЛіОН. 23 червня 1964 року. Оскар Фірмен відчинив потаємні двері бібліотеки і увійшов у маленький похмурий покій із дерев'яною обшивкою. Сів за стіл увімкнув стареньку латунну лампу із зеленим абажуром, поглянув деякі записи і відкинувся на спинку фотеля. Він майже впіймав Сибіль шердон у тенета і геть не очікував, що останньої миті молода жінка раптом прийме таке рішення. Що й казати, відчуття неприємне, як то буває від перерваного чхання. Плани накрилися, а спершу все складалося бездоганно. Котилося, як помащений віз. Фірмен засмутився, проте життя давно навчило його сприймати труднощі, як нові виклики, що підсолюють існування. Щоб домогтися свого, фірмен мусив розставити ще одну пастку. І то якнайшвидше. Узявши слухавку... Шарль упізнав американський акцент директора інвестиційного фонду і напружився в очікуванні вердикту. Тон був радісним, але в американців то нічого не означає. Вони вміють усміхнено сповіщати найгірші новини. «Наш висновок», – сказав американець, – «ми готові інвестувати в пігмаліон 800 тисяч франків». В обмін на гарантії рентабельності, які ви нам пообіцяли, і які будуть зазначені в угоді. Ощасливлений Шарль замалим не підстрибнув. Окрім того, продовжував американець. Судячи з усього, знадобиться реструктуризація, що вимагатиме звільнити приблизно половину вашого персоналу. Шарлові кольнуло в серці. Половина персоналу для початку вів далі американець, слід замінити нинішню директорку. Оскільки її випробувальний термін скінчиться за два дні, пропоную зробити це негайно, бо наступного тижня буде пізно. Доведеться починати тривалу і недешеву процедуру звільнення постійної працівниці. Поки не знайдеться заміна, Іван Рафо виконуватиме обов'язки директора. Він і візьме на себе решту звільнень, полегшивши завдання своєму наступникові. Він і візьме на себе решту звільнень, полегшивши завдання своєму наступнику. Розумію. Побачимося наступного тижня в Парижі, щоб ви підписали угоду. Із важким серцем Шарль поклав слухавку. Згода на інвестицію рятувала корабель, але для цього треба було пожертвувати Сибіль і половиною команди. Сибіль. Він же дав їй час усе залагодити до завтра. Ну що ж, він дотримає слова і до останнього не прийматиме рішення. А що як станеться диво? Сибіль за ці вісім днів неабияк змінилася. Цього дня я повернулася додому без поспіху, бо то був мій вихідний. Моє посвячення в братстві завершилося. Я вибрала собі новоподобу і шкодувала тільки, що не дізнаюся всієї моделі силу якої тепер добре розуміла. Прикро, та що вдієш? Хай там як, усе склалося добре, а я дарма хвилювалася. Та все ж дещо мені муляло. З одного боку, мене бентежило, що я не повернув родженої особистості. Мабуть, я мала трішки потужити за нею і остаточно перегорнути сторінку. Мусила змиритися зі своїм вибором. Незважаючи на легке почуття провини через те, що я виявилася негідною особистості, подарованої мені життям від народження. З другого боку, я відчувала, що новий характер спонукає мене сприймати все позитивно і упевнено дивитися в майбутнє, сповнений перспектив, радості і безтурботності. Тож усе гаразд, я поклала диктофон у шафу, сподіваючись більше не діставати тієї миті, коли я зачинила скрипучі дверцята. Задзвонив телефон. Я збігла сходами з із мезоніну і взяла слухавку. Говорить Оскар Фірмен. Від подиву мені відірвало мову. Згадала, що дала йому свій номер у перший день посвячення в братстві. Виключно з міркувань безпеки, пояснив він. А я й собі подбала про заходи безпеки. Не назвала справжнього імені. Телефоную, щоб запросити вас на зустріч. Маю пропозицію, яка вам повинна сподобатися. Я ж ніяк не очікувала такого, але із цікавості не стрималася і погодилася. У мене ж вихідний, часу маю вдосталь. Отак я знову опинилася у великому бронатному шкіряному фотелі вічнавіч із Оскаром Фірменом. До простого заквітчатого орхідеями покою лилося світло із мансардового віконця, вбудованого у старі дубові балки. Нині для мене не йшлося про високу ставку, тож я почувалася розслаблено, І в присутності цього чоловіка то було незвичне відчуття. Я багато міркував про вашу ситуацію, проказав він. Аналізував вашу реакцію на різні навіювані вам типи особистості. І зрештою дійшов висновку, що особистість, яка найбільше вам підійде, ви ще не випробували. Отакої, я ж нарешті покінчила із цим і сяк так вдовольнилася своїм вибором. На мою думку, вів Далі фірмен, тип номер 8 дозволить вам розправити крила. Розумієте, я не можу піддавати себе. І от що вирішив запропонувати вам те, що не пропонував ще жодному новопосвяченому. Мені дуже приємно. Я даю вам можливість випробувати тип особистості номер 8. І якщо вона вам не пасує, як виняток, забезпечу вам вибір – повернути вашу особистість чи стати членкиною братства і отримати доступ до типу особистості номер 9 Направду? Великий магістр кивнув. Я, звісно ж, сприйняла пропозицію як казкову нагоду. Що мені втрачати? Нічого. Я здобула можливість приміряти кращу, якщо вірити фірменові особистість, та й до того ж відкрити для себе ще один елемент моделі типів особистості – знання, що зроблять мене могутнішою. Згода. І тут я згадала, що диктофон застався вдома. Плюс, додала я, я хочу наперед знати ілюзію, чи нехай буде тривогу, яку ви мені навієте. Я вам її роз'ясню, але потім, інакше нічого не вийде. Вийшовши із трансу, я відчула себе в добрій формі. Твердо стояла на ногах, ніби черпала енергію із землі. Додому вернулася пішки, бо кортіло пройтися, розім'ятися. Мені здавалося, що піднятися високим схилом круарус так само легко, як схрумати шоколадну цукерку сюшар. До речі, заминулося шоколаду. Доброго шоколаду. Поблизу в кварталі була крамничка вуазен. «Величезна коробка цукерок? От що мені треба!» Я трохи звернула зі шляху і невдовзі була вже коло крамниці. Усередині вишикувалася довга черга. Наближалося свято, День батька. Не може бути й мови, щоб стовбичити в натовпі. Я обійшла чергу і звернулася до першої продавчині, яка щойно обслужила клієнта. «Молодесенька, худорлява дівчина». «Мені тільки пачечку трюфелів», – сказала я їй. Е, «Перепрошую, але мусите вистояти чергу», – наважилася вона заперечити, махнувши на вервечку людей. «Ото що дівчиську буде мене вказувати?» Я, рішуче підвищила тон. «Ще чого? Не збираюся стояти в черзі за маленькою пачкою цукерок. Майте совість, усі тут стоять, щоб понабирати коробки». Дівчина заширілася, і на мою втіху почала мимрити. Е ні, але все ж...» Я ще більше підвищила голос. Цього разу вже горлала. «Та й ніхто не заперечує, хіба ні?» репутувала я, окинувши чергу викличним поглядом. Люди замотали головами. Дехто опустив очі. «От бачите?» Молода продавчиня, червона як рак, згодилася і дала мені пачку трюфелів. Додайте ще пачку праліне о, і ще зробіть коробку цукерок асорті чорний і молочний шоколад. Чорний обов'язково. Задоволена я вийшла із крамнички. Удома я подумала, що дарма запланувала розслаблений день, бо це нудно. Я однозначно надавала перевагу діяльності, радше ніж відпочинку адже мені належало керувати командою і витримати випробування. Ніколи вдома байдики бити. Хай, як дивно, загроза втратити роботу добре мене стимулювала, ба навіть приносила втіху. У душі я тепер була не піратом, що відважно кидає виклик ворогові, а капітаном далекого плавання, який звих діяти за налагодженою схемою. Життя – це боротьба, і відмовляючись боротися, людина відмовляється жити – Слід кидатися в битву і насолоджуватися нею, радше ніж згинути, заставшись глядачем. Щось мені підказувало, що без кішки миші на кораблі безтурботно танцюють. Я зняла слухавку і зателефонувала на роботу. Кожному з основних членів команди роздала по черзі завдання і інструкції. Треба ж їх чимось зайняти, щоб зусилля не зійшли на нівець. Я також звеліла катель підготувати звіт про результати роботи кожного офіціанта. До речі, в якому зараз стані раковина в кімнаті для відпочинку? Поцікавилася я в неї. Як завжди, завалена брудним посудом. Горнятка треба мити і класти на місце щоразу після використання. Відтепер я викидатиму в смітник увесь посуд, що валяється в раковині. Передаю всім від мене. Я також подбало, щоб усе було як слід до завтрашнього грандіозного прийому для мерії. І з цього приводу теж роздала розпорядження: поприбирати, проставляти стільці, підготувати звукове обладнання і замовити вино. За годину мені все ще не сиділося на місці, тож я вирішила заскочити на карбель без попередження. Та спершу треба було випити кави. Щоб перетравився кілограм шоколаду, який я зжерла на сніданок, поки висіла на телефоні. Я спустилася в бістро на площі Бют, що навпроти мого будинку. Штовхнула двері із пожовклою від сигаретного диму шибкою. Усередині кавові пахощі змішалися з тютюновими. Я сіла на таборець за барною стійкою. Поряд двоє чоловіків перемовлялися з типом, у якому я впізнала місцевого мафіозі зі скандальною репутацією. На тих двох були ошатні чорні костюми, чорні кроватки і темні окуляри. Говорили вони із виразним східним акцентом, певно сербським. До стату герої кінофільму. За мить мафіозі вручив їм конверт і пішов, не мовивши ані слова. Незенький чоловік затиснув конверт між колінами і привідкрив глянути, що там. Конверт виявився напханим банкнотами. Мені на думку спала ідея. «Маю до вас пропозицію», – сказала я двом моїм сусідам. Двоє тимних окулярів одночасно повернулися до мене. «Мені треба, щоб ви передали повідомлення», – пояснила я. Окуляри втупилися в мене, а їхні власники все ще мовчали. Це недалечко, на тому боці вулиці, і забери хвилин п'ять. Що за повідомлення, спитався низенький із сербським акцентом. Із його рота відгонило алкоголем. Я пояснила, чого від них хочу. Скільки? – запитав низенький, вислухавши мене до кінця. Я керую пігмаліоном, корабленим рестораном, пришвартованим на набережній селестинців. Приходьте, коли заманеться. І я забезпечу вам круїз з обідом. Вони перезирнулися. Домовилися, відповів низенький. Я розплатилася за каву і вийшла на двір, а двоє супутників за мною. Я провела їх до будинку. Ми піднялися на третій поверх, і я вказала на двері, а сама відійшла вбік спокійно спостерігати за подіями із долішнього сходового майданчика. Чоловіки неквапом тричі постукали. Я почула, як відчинилися двері, подалася вперед, щоб побачити ноги в чорних штанях та нижню частину дверей, але не відкрити себе. «Що ви хотіли?» – почувся голос мого орендодавця. «Пані Шердон не любить холодний душ. Не любити сильно!» Орендодавець рвунувся зачиняти двері, та один із чоловіків різко заблокував їх ногою. І смикнув на себе. Серп продовжив Не дошкуляти пані Шердон. Догнав, я... я виключу сантехніка просто зараз. Викидали, незмінно в темних окулярах, спустилися сходами. Коли вони проходили повз мене, я страшенно задоволена собою підняла великий палець угору, мовляв, молодці. У фунікулері я удостоїлася права вислухати стандартну жалісну промову жебрака. За лахміттям і масним волоссям угадувалася міцна статура. Білявий злидар був ще тим здоровилом, тільки вродився ледачем. Під лежачий камінь вода не тече. Я навіть не чекала, доки він дійде канючити до мене. Друже мій, треба діло в руки брати. Майте дві руки, дві ноги. Он у Фелікспотені шукають вантажників. Потрібні гроші, працюйте, як усі. Жебрак не наполягав. Як казав ліонський письменник Жан Лаборт, підсрачник – електрошок для бідняків. На кораблі заскочила всіх зненацька і вельми собою пишалася. Мені одразу захотілося зробити швидкий обхід, щоб побачити всі негаразди. Без сумніву дехто користається із моєї відсутності і за холодну воду не береться. За розхудко змушу на робто порядку. Як не дивно, особливих порушень я не виявила і навіть дещо засмутилася. Довелося прискіпуватися до дрібниць, що впадали у вічі. Я заходила роздавати зауваження, завдання, інструкції. Узяла справу у свої руки і втішалася від того, що відчула себе за головну. Керувала, контролювала і скеровувала всіх. Ще ніколи я не почувалася так невимушено в ролі директорки. Я досхочу, смакувала владу. Після обіду я провела в кабінеті менше часу, ніж на палубі. Мені подобалося відчувати зв'язок із реальністю. Натан підкликав мене знаком, і я підійшла. Він показав скупчення люду на набережні перед кораблем. «У карантина проблема», – шепнув він мені. Я митью спустилася на набережну. Агент муніципальної поліції напосівся на мого офіціанта, який припаркував свою сімку тисячу біля корабля. «Я на три хвилинки, – виправдовувався карантин, – вивантажую коробки і їду перепарковуватись де-інде. Мені однаково, ви не можете тут зупинятися. У цьому місці паркування заборонено і…» «Це моя провина», – голосно втрутилася я у розмову. Поліцейський зиркнув на мене. «Я директорка цього корабля. Це я попрохала, щоб він тут припаркувався і вивантажив коробки». Тож, якщо вам щось не подобається, звертайтеся до мене. Я не могла інакше. Щось підштовхувало мене захищати кожного члена моєї команди від будь-якої зовнішньої агресії. Ніби право керувати підлеглими йшло вкупі з обов'язком їх захищати. Це нічого не змінює. Усе одно заборонено парку. Доставка для мерії. Завтра у нас фуршет для мерії. От і затарюємося. Мені не давали жодних вказівок. Ви мусите дотримуватися правил і... Продиктуйте мені ваш реєстраційний номер. Що, але... Продиктуйте номер. Я втішилася, що збила його з пантелику. Поліцейський запорпався в кишені, шукаючи жетон. Людські відносини – це силова взаємодія. Хто вибив противника із рівноваги, за тим і перемога. Карантене, запиши панів номер. Карантен витяг офіціанський блокнотик і олівець та переписав номер із простягнутого поліцейським жетона. Я взяла папірець із записом. «Ходімте зі мною, я зателефоную в мерію». «Але ж ходімо!» Я розвернулася, і поліцейський мусив скоритися. Попросував за мною кабінет. Більшість людей мають природну схильність слухатися тих, хто має лідерські повадки. Ані титули, ані посади тут ні до чого. Головне, як ти себе позиціонуєш. Нехай у тебе будуть усі титули світу. Та ніхто за тобою не піде, якщо ти не особлюєш влади, якою наділений. Я зателефонувала керівникові відділу зв'язку із громадськістю. Пане Піне, вас турбує Собіль Шердон. У нас виникла проблемка з агентом муніципальної поліції. Він блокує наші поставки до завтрашнього фуршету. Он як? Слід негайно його вгамувати, якщо ви хочете, щоб ми на завтра були готові. Його звати Жак Верган. Продиктувати реєстраційний номер? Е, Та ні, в цьому немає потреби, але... Ну тоді зараз же зателефонуйте його шефові, нехай і з ним поговорить. Він тут поряд зі мною, ми чекаємо. Але ж це неможливо. Я не вповноважений указувати начальнику муніципальної поліції. Він ніколи не згодиться, щоб... А хто над ним начальник? Заступник мера із питань безпеки. Передайте йому слухавку. Але ж та сьогодні його немає на місці. Ну добре, тоді передайте слухавку його шефові. Шефові заступника мера? Так. Але це неможливо, це, власне, і є мер. Дуже добре, то попросіть мера до телефону. Що ви кажете, не збираюся я турбувати пана мера Ліона через якогось поліцейського, який блокує вам «немає поставок, немає фуршету». Вирішуйте самі. Але ж ви взагалі не думаєте, що кажете. Я схожа на людину, яка не думає, що каже? Про скосування фуршету не може бути й мови, чуєте мене? Ми чекаємо 80 осіб, і сам пан мер відвідає захід, тож, ну от, власне, непогана причина для того, щоб покликати мера до телефону. Але якщо я скосую завтрашню подію, кого буде винуватити мер? Звісно, мене, і... от вам ще одна причина, щоб негайно передати йому слухавку. За хвилю почувся голос мера. Я пояснила ситуацію, передала слухавку поліцейському, що, зашарівшись, белькотів вибачення і щось мимрив. «От», – сказала я карантенові, – «можеш спокійно далі вивантажувати коробки». «Отак воно в житті. Що вище замахнешся, то простіше». Переступивши поріг кабінету, я почула сміх із кімнати для відпочинку. Я попрямувала туди спокійною і упевненою ходою. Ну все, накинулася я на збігу воської з п'яти-шести підлеглих. Дзвінок на урок, перерва скінчилася. Нагадую, завтра в нас гості з мерії, до роботи. Раптом мій погляд упав на гору брудних горняток у раковині. Ага, бачу, попередження нічого не дало. І я заходилася викидати одне за одним горнятка у смітник. Ні! Як і слід було очікувати, усіх хором запротестували. «Тільки не мою сертечка, благала Манон. «Запізно!» – відказала я, продовжуючи жбурляти горнятка на дно смітника і навіть дещо насолоджуючись тим, як порцеляна б'ється на друзки. Потім я забігла на кухню, щоб остаточно розпланувати із Родріге прийом. Пахло теплим апельсиновим кексом. «Ти подумав уточнити в постачальників, чи все буде доставлено на завтрашній ранок?» «За кого ти мене маєш? Ми що, вперше організовуємо прийом?» Цей бевсь знову збирається ображатися на кожну дрібничку. «Ні, але ми вперше приймаємо вершки суспільства, відповідально як ніяк. Та я однаково майже нічого не замовляв. Я волію закуповуватися в досвіда на ліонському ринку, щоб продукти були чим свіжіші». «Дуже добре». І цього разу простеж, щоб у кожній тарілці порції були однаковими, а також, не подобається, що я роблю, шукай собі іншого кухаря. Годі купити губу через кожну абищицю – це нестерпно. Він вирячив на мене очі, ніби я сказала, що жахливе. – То я нестерпний? Нестерпний, кажеш? – Нестерпна твоя вразливість. Родріге розпачливо мотнув головою. – З Очі в нього заблищали. Він розвернувся і утік у підсобку. Оце неподобство. Треба скористатися моїми знаннями про його тип особистості і вирішити, як регулювати його емоції. Решта дня минулася добре. Круїз з обідом теж. Та повернувшись на набережну, Марко припустився двох помилок, які могли дорого нам обійтися. Коли ми наближалися до місця швартування, Почувся скрегіт металу, і з нашого корпуса бризнули іскри. Марко зачепив пришвартовану на набережні баржу. Потім, власне, пришвартовуючись, корабель доволі сильно вдарився об причал, бо Марко забув сказати Бобі вивісити за борт захисні кранці. Та якби Марко виконав моє прохання і пришвартувався обережно, поважаючи клієнтів на борту, ми б і без кранців не відчули удару. Я ринулася до кабіни управління, але, піднімаючись, прогавила останню сходинку і скотилася аж до містка. До мене підійшла котель. Усе гаразд, цибіль? Так, а що? Ну, ти впала. Та ні, пропустила сходинку та й по всьому. Мабуть, мені було настільки важливо бути сильною, що я заперечувала все, що скидалося на слабкість. Намірившись іти, я раптом заважила на відповідний одяг Катель. Завтра вдягни довшу сукню. Це ресторан, а не свінгерський клуб. Я знову піднялася сходами і, вірвавшись у кабіну, накинулася на Марко із цілком виправданими докорами, до яких додалися ще й інші за всі три місяці. Одним махом я виплеснула всю досаду, що за той час, поки мене сковував страх, накопичувалася через недомовки. Мені полегшало, і завершивши тираду, я почувалася значно краще, ніж раніше. Якби ви нормально людям платили, нарешті почав Марко захищатися, вони б, може, і хотіли докладати якихось зусиль, а мені вже три роки зарплату не піднімають. Звісно, я могла сказати правду, що ми не можемо собі цього дозволити, але я себе не контролювала, не могла визнати безсилля. Підвищення зарплати треба заслужити. Краще нехай вважають несправедливою, ніж слабкою. А інфляція? Ти подумала про інфляцію? Ви не платите мені більше, то виходить, що моя зарплата зменшується. Коли ти вже перейшла на цей тон, я відмовляюся далі працювати, якщо мені не піднімуть зарплату. Викручуйся без мене. Він очевидно чекав, що я як завжди спробую його спинити. Незамінних людей немає, мовила я і вийшла з кабіни. За годину до мене в кабіну прийшла Манон, що, схоже, тремтіла від страху. «Це від Марко», – ніяковіючи сказала вона, простягнувши мені на від руки записку. Марко оголосив страйк, що починався зараз. «А помилок і то грубі, як його дупа», – відрубала я. «І ще одне». «Що?» Родріге пішов додому, каже, захворів. От бідося. Завтра йому ліпше бути у формі, інакше нехай не чувається. Моя помста буде пропорційною його двойдушності. Жалюгідний тип. Прогуляти роботу – бунтарство слабкодухих. Я одразу звеліла покликати Бобі. Завтра, – сказала я йому, – будеш керувати кораблем під час круїзу. Але я не вмію. Та ти вже тридцять років колупаєшся у Марко в кабіні. Ти кажи, що не знаєш, що там і до чого. Але... але я ж цього ніколи не робив. Ну, то якось розберешся? Ага, але у мене немає ліцензії. Начхати, ніхто не питатиме в тебе ліцензію, поки ти не пройдеш якихось 300 метрів соною. Та й на борту буде мер у разі чого. Ага, ну, якщо ти хочеш... Так, я хочу. Я вирішила повернутися додому, не чекаючи завершення концерту. І здалеку побачила Івана Рафо, що стояв на містку і ніби дивився на мене з зизим оком. Чого він біса на кораблі цієї пізньої години? Я зайшла в кімнату для відпочинку, щоб вимкнути кавоварку. Заодно висипала в міст коробки для відгуків і недбало кинула оком на записочки. Їм визжалася грубість там, де йшлося про розумну владу відповідального лідера. Та й взагалі, ідея з коробкою для відгуків була дурістю. Це шеф, оцінює підлеглих, а не навпаки. Усе одно, що учні будуть виставляти оцінки вчителям, чи бандити поліцейським. Я вже намірилася вийти з корабля, аж тут підійшов Іван Рафо. Він мав якийсь дивний вигляд, наче привида побачив. Пані Шардон? Слухаю. Я хочу вам сказати, що вважаю вас дуже милою от уже точно не той комплімент, який я хотіла почути. Що вам треба? Я хотів сказати, що хоч я тут для того, щоб проводити вам аудит, я не звинувачую вас у труднощах, від яких ви потерпаєте на цій посаді протягом трьох місяців. Спершу невдоволена, тепер я була розлючена. Навіщо мені співчуття цього гонумика із стрижкою їжачком? У будь-якому разі, продовжив він, не переймайтеся, це цілком нормально, коли в жінки не виходить досягти успіху на директорській посаді. У мене кров закипіла в жилах, ніби в мозку знагло щось клацнуло. Що ви верзете? Справа втім, я проаналізував ситуацію і от я думаю, що кохаю вас. Що? Так, я хочу з вами одружитися, і тоді будьте певні, для вас усе стане простіше. Ви хочете зі мною одружитися? Зі мною ви станете домогосподаркою, жінкою на своєму місці. Вам буде значно краще, от побачите. Я глибоко вдихнула. Послухай, паробоче. Гадаю, він не зрозумів ані слова з того, що я казала бо цей телепень наче блекотина ївся. Та все ж Яросток мачила йому дещо, і він пішов геть, підібгавши хвоста і вгамувавшись. Наразі не дойматиме прибацаними заявочками. Додому я повернулася о 10.30 і твердо вирішила провести гарний вечір. Як-не-як, у мене вихідний, і попри пізню годину я почувалася бадьором. Мій коханий читав на канапі. І мені дуже хотілося ним зайнятися. Заходив сантехнік налагодити бойлер, сказав Натан. Роздягаючись, щоб прийняти душ, я здивувалася, побачивши на тілі силу селену синців. Падіння зі сходів таки не минулося безслідно. Дивно, що я не усвідомила, як сильно забилася, бо навіть біль не дошкуляв. Та все ж синці були промовистим свідченням ніби нагадували, що я не прислухалася до свого тіла. Після душу я відчула вдвічі більше енергії і у десятеро більше лібідо. Пішла до коханого, гола під пеньюаром, і заходилася його роздягати. Він запротестував, мов розділ не дочитав, та швидко зрозумів, що опиратися марно. «Ходімо в ліжко», – запропонував він. Замість відповіді, я, усміхаючись, розтібала йому штани. Натан не звик до ініціативності з мого боку і ніяковів, як незайманий хлопчина. Це було зворушливо, скоро він був уже переді мною голим, але не виправдав моїх очікувань це вперше він підвів мене в цьому плані, та я не здавалася, і як володарка таємниць насолоди. Взялася повертати йому гідність. Що більше я не посідала, то менш достойно виглядав мій мужчина. Зрештою, я змилостивилася. Ну ж, бо, мовила я в пориванні добросердності, можеш розібратися зі своїм пустунчиком? Улігшись спати, я спробувала проаналізувати день, що минув у новій шкурі. Мені сподобалося почуватися господиною життя, впевненою собі, енергійною. Страх перед іншими людьми зробився далеким спогадом, і навіть конфлікти правили за стимул, дозволяючи відчути, що я жива. Хоча не все було аж так чудово. Я нажила ворогів, нехай мені це і видавалося нормальним. Та й добре було розуміти, хто на моєму боці, хто проти мене. Двох із моїх найголовніших підлеглих завтра наймовірніше не буде. То й що? Чомусь я собі гадала, що ми без них обійдемося? Я не вважала себе винною в тих ситуаціях. Заплющувала очі на те, що моє прагнення все контролювати, схоже, призвело до втрати контролю. Хай там як, попри те, що я ще не використовувала знань про модель братства Келлі. Мені кортіло здобути силу, яку принесе ознайомлення з усією моделлю. Якщо я розумітиму, що підштовхує людей на той чи той учинок, знатиму їхні приховані механізми, вгадуватиму, що спонукає їх діяти і реагувати, а вони тим часом усього цього не усвідомлюють мені потрібна повна модель за будь-яку ціну. На завтра я, як умовлено, подалася до Оскара Фірмена. Щоб він пояснив, яку ілюзорну тривогу навіяв мені з новим типом особистості номер 8. Та для мене це була тільки ще одна сходинка, бо тепер я мала іншу мету випробувати тип номер 9 тобто оволодіти моделью повністю. Як минув учорашній день найперше поцікавився фірмен. Я прийшла не для того, щоб йому звірятися, та й не збиралася цього робити. Його не обходило те, що я пережила. «Дуже добре», – відказала я. «Прийдімо одразу до справи. Розкажіть, що за тривогу ви мені навіяли». Фірмен зумисне помовчав, а тоді відповів урівноваженим голосом, повільно формуючи думку. «Навіяв я вам переконання, я слабка і безсильна у загрозливому світі» де інші люди можуть зашкодити мені або контролювати мене. Я заклякла. Я була приголомшена. Я готувалася до будь-якого страху, що налякав би кого завгодно, і стерпіла б його. Але тут зовсім інша річ. Виявляється, у глибині душі я від учора вважаю себе слабкою безсилою. Який жах! Адже я найдужче ціную відвагу і силу. Фірмен ніби прочитав мої думки. Справдешня відвага, сказав він, наважуватися доторкнутися до власної слабкості, відчути її, прийняти і відмовитися від сили. Лаудзи казав М'яке долає тверде, вода розмиває скелі. Податливе переборює міцне. Я неабияк розізлилася. Не хочу такого переконання, чуєте? Воно не гірше за інші. Не хочу. Фірман зітхнув і довго мовчав, поки я свердлила його поглядом. Добре, нарешті сказав він. Я обіцяв повернути вам тип особистості номер 6, якщо забажаєте, і дотримую слова. Повернутися до номера 6? Знову стати боягузкою, яка в усьому сумнівається, зокрема в самій собі? Дзюскі, ви не це мені обіцяли. Саме це. Ви маєте повернути мені вчорашній тип особистості, номер 7 Аж ніяк. У мене всередині відбувалося щось незбагнене. Суперечка активувала мою пам'ять до надприродного рівня. А в мене ж завжди була дірява голова. Почувши якусь інформацію, я вже за годину не могла її приповісти. Однак тепер Зненацька дослівно згадала всю нашу вчорашню розмову. Ніби суперечка з фірменом зробила мій мозок у потужнішим, щоб я витягла потрібні відомості. Учора вранці я мала тип особистості номер сім, і ви мені сказали слово в слово. Я даю вам можливість випробувати тип особистості номер вісім. І якщо вона вам не підійде, як виняток, забезпечу вам вибір повернути вашу особистість чи стати членкиною братства і отримати доступ до типу особистості номер 9. Фірман сумовито глянув на мене. Звісно, але йшлося про вашу вроджену особистість, а не тодішню. Ви знущаєтеся? І не думав, треба було уточнювати. Треба було питати. Я розлютилася і замалим не врізала йому «Чому ви відхрещуєтеся від вродженої особистості?» – поцікавився він. «Знову перетворитися на слабку? Ви знущаєтеся?» «Ні, я вам зараз поясню, що ви зробите у вигляді компенсації, якщо мені доведеться зберегти тип вісім». Він спокійно, не суплячись, дивився на мене. «Ви детально опишете мені», – вела я далі наказовим тоном. «Тип особистості номер 9 але навіювати мені його не будете. Я хочу знати всі подробиці. Це неможливо, я ж не професор. Я не роз'яснюю типів особистості, я лише даю їх прожити. Удатний до великої роботи зробить і малу. Це суперечить клятві нашого братства. Ви ніколи не вмовите мене. Інтуїція підказувала мені, що так воно і буде. Як же бути? Лишити тип номер 8 з оцим нестерпним переконанням, що засіло в голові і правило застрижень моєї особистості? Чи випробувати тип номер 9 і ввійти до складу братства? Та мені однозначно не хотілося поступатися під примусом. Що й казати про зобов'язання? Тоді навійте мені тип дев'ять, але затямте. Це компенсація за моральну шкоду, завдану вчорашньою двозначною фразою. «Ви не затягнете мене, силоміць, у вашу секту, хіба що хочете скуштувати моєї страшної помсти?» Почувши останнє слово, фірмен підняв брову. «Я нікого не затягую, силоміць, і в нас не секта. Щодо вашого прохання, то йдеться про виняткову прерогативу членів братства, і ви це добре знаєте». За його інтонацією я зрозуміла, що він не поступиться, але й не доб'ється свого. Я глянула йому просто у вічі. Добре, нехай так і буде. Я згодна стати членкинею братства. Схоже, Фірмен був задоволений. Він церемонійно зачитав мені хартію членів братства Келій, чиї обов'язки я на його вимогу пообіцяла виконувати. Я зробила те, чого від мене хотіли. Та обіцянка – це зобов'язання лише того, хто в неї вірить. Оскар Фірмен зручно вмостився у фотелі і налаштувався провести сеанс. Він очікував, що замінити попередню особистість буде тяжко, бо навіть приготувався до гіршого. Та врешті-решт минулося легко. Він запропонував Сибілю розслабитися. Єбнос виявився дитячою забавкою. Що більше людина опирається, то зручніше використати її опір для введення в транс. Та й в житті. Щоб більше люди прагнуть контролю, то менше їм це вдається, і всі старання – коту під хвіст. Коли настав час вселити в жінку стрижень нової особистості, фірмен побачив, що його відвідувачка вже не усвідомлює теперішньої миті. У глибинах вашого єства, у душі, залягає страх, потаємна тривога, страх перед утратами і розставаннями. Оскар-фірмен зачекав кілька секунд, усміхнувся і додав ласкавим голосом, мов, до дитини. То як? Досі маєте сміливість і бажання мститися? Уже завтра завершувався мій випробувальний термін. До вечора я мусила довести свою вдатність, а далі жереб кинуто. Хай там як... Від долі не втечеш. Я лише хотіла показати себе якнайкраще протягом дня успішно провести прийом для мерії і згуртувати команду навколо цієї мети. Працюватимемо вкупі в гармонії. Загалом гармонія раптом здалася мені головною цінністю, що дозволяє жити злагоджено без стресів і конфліктів. Коли я прийшла на корабель, мені підтвердили, що Марко страйкує, а Родріге на лікарняному. У глибині душі я їх розуміла. Марко страждав через падіння купівельної спроможності, а вразливий Родріге почувався скривдженим. Якщо американці інвестують гроші в корабель, я матиму змогу підняти Марко зарплатню і дозволити Родріге безперешкодно творити, не зменшуючи порції, як певно й було раніше. Усе це видавалося мені далекою перспективою, ніби час розтягнувся. Що один день у порівнянні із цілим життям? Та й що життя у порівнянні із Всесвітом? Віра в те, що людина може змінювати плин подій, ілюзорна, Краще лишатися на своєму місці і жити в гармонії зі світом. Життя прекрасне, коли твоє серце б'ється в унісон зі Всесвітом. Також не сприймає Всесвіт на свій лад, а я тепер знала дев'ять підходів. Зненацька я усвідомила, що кожен із них мав своєрідну цінність. Не наче у кожної людини була частка правди, що проявляється в баченні життя і в власному способі до нього пристосуватися. Шарль прийшов на корабель рано. У новісінькому костюмі, в придбаному саме для зустрічі з мером. Власник корабля висловив упевненість, що все пройде чудово. Та й пішов собі, попередивши, що повернеться до обіду. Цього ранку мені знадобився час, щоб розкачатися для роботи, ніби завзята діяльність загрожувала якоюсь аварією чи могла вивести мене із нинішнього блаженного стану. Та щойно я взялася до справи мене вже було не спинити. Працювалося спокійно і безтурботно, і я була сповнена енергії. А що як особистість номер 9 мені пасувала? Може, я нарешті знайшла збалансований тип, якого шукала від початку? Мені не дошкуляв страх, мене не тривожила недосконалість, я не потребувала думки інших для повноцінного існування, не прагнула успіху будь-якою ціною, не занурювалася у внутрішній світ, не боялася стосунків, не гналася за задоволенням. Нервалася все контролювати. Я почувалася умиротворенно, розслаблено. Та водночас була активною, динамічною. Чудовий баланс. Я добре справлялася зі своїми завданнями і за годину переробила купу справ. Та згодом виникли проблеми. Катель залетіла до мене в кабінет, як фурія. Я дізналася, що Родріга немає. Ти знайшла рішення, хто його замінить? Правда в тім, що я захопилася розбиранням поточної документації і геть забула про заміну. Я це вирішу. Це досі не зроблено? Але ж це терміново. Гості прибудуть за дві години. Треба ж готувати їжу. Це катастрофа. Катель ще й не знала, що Родріге планував скуповуватися вранці. А я про це щойно згадала. Тож виходило, що ситуація гірша, ніж гадала Катель. У нас не було нічого. «Я це вирішу», – повторила я. «Якщо в тебе нікого немає, зателефонуй, Родріге. Він не хворий, то лише комедія. Ми всі бачили, що він був у чудовій формі, але злий, як чорт. Зателефонуй і натисни на нього, хай примчить чим швидше». Що більше вона тиснула на мене, то менше я хотіла діяти. «Так, я це вирішу». Сказавши так, я сподівалася, що котель відчепиться. «Та вже ж виріши!» – мовила вона. Нарешті котель забралася, а в мене від розмови лишився неприємний осад. Мені здалося, що вона намагається мене контролювати. й поділася моя енергія через цю прикрість. Я раптом відчула якусь важкість. Мене практично паралізувало. І щось підштовхнуло, ми могли зробити навпаки. Не так, як очікувала ця любителька повчати. Я вже не переймалась ані власними інтересами, ані обов'язками. Усе ніби розсілося в тумані моєї душі. Я дозволила собі провалитися в густий туман, щоб зняти нав'язаний мені стрес. Не знаю, як довго я перебувала у цьому стані. Зненацька мій погляд упав на стос нерозібраних листів. Я повідкладала їх, хто з наскільки, з огляду на непріоритетність. І раптом мене охопило нестримане бажання їх розібрати, зробити нарешті цю справу, що висіла за мною. Отож я взялася до справи, перечитала кожний лист і заходилася набирати на друкарській машинці відповіді. Розмірене постукування клавіш і регулярне клацання каретки в кінці рядка заколисували мене й нейтралізували стрес, присипаючи мої внутрішні конфлікти і заохочуючи продовжувати. Я почала писати довші речення і розширювати абзаци. Невдовзі мої відповіді на звичайні відгуки клієнтів перетворилися на довжелезні повісті. Мене вже було не спинити. Листи формувалися самі собою, а негаразди на кораблі відходили на задній план. То де він? Катель знову приперлася зі своїм вагоном стресу. Я й не знаю, скільки збігло часу. Справа просувається, все гаразд. А ти впевнена, що Бобі впорається з керуванням корабля? А вже ж у нього вийде. Катель терпіти не могла Бобі. Усі це знали. А він приязний і легкий у спілкуванні. Завжди на все погоджується. На щастя, до мене в кабінет прийшов Натан. І Катель забралася. Я почекала, поки вона відійде достатньо далеко. Маєш ідеї? – спитала я Натана. Як викрутитися без Родріге на прийомі для мера? Мій коханий наморщив чоло і довго розмірковував, не виявляючи жодних емоцій. Я вмить упізнала тип особистості номер 5 Дуже цінний у стресових ситуаціях. Гадаю, запізно шукати заміну. Найбільш раціональним рішенням буде запастися готовою їжею. Ось він, голос розуму. Знаєш, якесь місце, де можна закупитися? На 80 осіб? Мабуть, нам треба якась доставка їжі, де знайдеться стільки наїдків. Ми взяли жовті сторінки і заходились обдзвонювати ліонські заклади, які доставляли їжу. Ні в кого не було можливості за годину забезпечити 80 порцій. Та й у будь-якому разі ціни геть не вписувалися в наш бюджет. Такі суми були нам не по кишені. «Я от бачив у фелікс Спотні нову штуку», – раптом сказав Натан. «Не знаю, скільки коштує, але точно плюс у тому, що легко і швидко готується». «Що це?» «Картопляне пюре. Продається в порошку». «Пюре з порошку? Що за штука?» «Ну, нібито додаєш теплої води і за хвилю маєш нормальне пюре». «Це жарт?» «Виявляється, таке існує». Чарівний порошок видався мені дивовижним рішенням проблеми, і я вхопилася за цей варіант мертвою хваткою. За хвилю я вже телефонувала у Фелікс Потен, і працівник підтвердив наявність запасу, якого стане нагодувати 80 осіб. «Добре», – сказала я. «Блискуче, але ще треба якесь готове м'ясо до гарніру». Натан знову наморщив чоло і замислився. «Готове...» «Так, то, може, шинка? Але, гадаєш, вона підійде, як на цей рівень?» Я чудово знала, що ні, але потребувала підбадьорення. Хтось мав схвалити мій простіший вибір, який дозволив би уникнути конфлікту з катель. Внутрішній спокій поширювався в мене і на зобов'язання, присипляючи почуття обов'язку і викривляючи уявлення про пристойність. «А чому би ні?» – озвався Натан. «Збалансовне харчування, білок і картопляний крахмаль. Чудово!» Раціональний тип 5 заспокоїв мій легковажний тип 9. «Добре, причудово. Залишається десерт. Та знайдемо перші ліпший кондитерський. Коханий, ти мене порятував!» Карантин погодився підвести Натана на своїй машині. І вони поїхали добувати святкові наїдки. «Отак воно в житті!» Ніколи не варто стресувати. Проблеми, зрештою, вирішуються. І часто самі собою. Бобі сидів сам у кабіні управління і тер очі. До відправлення конче треба протрезвіти. Він запхав у рот пригорщу чипсів. Мають розбавити алкоголь у крові. Уночі Бобі наклюкався від стресу. Був сам не свій, відколи Сибіль звеліла замінити Марко. Це вже занадто, йому таки не до снаги. Але Сибіль перетворилася на якусь авторитарну правительку, і якби він не підкорився, почала б горлати. Це вже напевно. Та все ж керувати судном означало торкатися приладів і речей Марко. А Марко це забороняв. «Ніколи не лізь сюди своїми лапами», – завжди повторював Лоцман. Марко неодмінно дізнається. А тож, треба готуватися до страшного скандалу. Та й взагалі, а що буде, коли Бобі подряпає баршу? Човнярі теж не лампочки. А що як Бобі випадково трусне пасажирів з мером і усіма вершками суспільства на борту? Оце тільки через обтяжливі думки Бобі відпив із пляшки трішки червоного винця та одразу ж заїв чипсами. Спустився на палубу подихати повітрям на повні груди. Це теж без сумніву, допоможе протрезвітися. Кров насичується киснем, то алкоголь випаровується. Бобі якраз старано дихав, коли завважив аудитора. Іван, як там його? Що цілеспрямовано просував до нього. Алкоголік завжди з першого погляду впізнає іншого алкоголіка. Бобі дивився, як аудитор наближається, і почав відчувати те саме, що й він. Їхні внутрішні світи ніби зливалися. Дивно, але з Бобі таке часто траплялося. Нині він відчув, що Іван Рафо охоплений журбою і відчаєм. «Кепський день, друже!» – запитав Бобі усією душею, пройнявшись стражданнями брата по нещастю. «Бувало краще», – зізнався Іван. Отак завжди. Варто спробувати вгадати чиїсь почуття і здогад підтверджується. Діяло навіть зі стриманими інтровертами. Між чоловіками вмить встановився дружній зв'язок. «Ну то нас двоє», – відказав Бобі. Бобі навіть не довелося пропонувати. Іван без зайвих слів пішов за ним у кабіну управління. Бобі покоприсався у речах Марко і знайшов дві чарки. На вигляд більш-менш чисті. А як же, не змушувати ж буржуа, нехай і пригніченого, пити із пляшки? Це кот-дюрон, непоганий. І Бобі розлив вино по чарках. То яка в тебе халепа? Іван Рафорус розповів про своє нещастя з директоркою. Бобі вислухав до кінця, не прибиваючи – він прийнявся почуттями співрозмовника, тож не мусив заохочувати його виливати душу. Іван і без того детально описав свій стан і, очевидно, сам не очікував від себе такої відвертості. Жодній іншій людині він і не подумав би розповідати аж так багато. «Жінками складно», – нарешті підсумував Бобі. «Ще і пак». Бобі відпив вина і додав. «У мене з ними ніколи не клеїться». Геть нічого не виходить, самі катастрофи. Паршиво. А мій перший раз? Я тоді був молодий, може років 25. Привів до себе дівчину, яка в мене закохалася. Ми роздяглися, а в мене ж ніяк виду. Ліг я на ліжко і дав їй робити що хоче. Чуттєва дівчина, пам'ятаю. Вона така залізла на мене, і спочатку це був кайф. Реально супер, але потім вона примружила очі, відкинула голову і почала повільно колихати тазом. Усе закрутилося, я догнав, що зараз мене виверне. Спочатку ще якось терпів, але нудота підступала до горла. Підтвердило, що на нічному столику лежав пакет чіпсів. Це моя фішка. Рятують від морської хвороби та й взагалі люблю їх їсти. А ти любиш чипси? Mm, так, Бобі простягнув Іванові пакет. На, пригощайся. Дякую. Слухай далі. Я таки тягнуся до пакету на столику і запихаючи чипси собі до рота. Дівчина все ще колихає стегнами, аж раптом розплющує очі, а я жую чипси, щоб перестало нудити. Вона така раз і спиняється. Очі стали мокрі, назвала мене негідником і скигляючи втекла. «От такої!» Я вже заднім числом зрозумів, що це було нечемно з мого боку. Такі от справи. Ну і заприсягнувся собі, що більше такого не трапиться. Навчуся добрих манер, постараюся. Відтоді я спостерігав за аристократами, як і що роблять. Бо в той час корабель був у гарному стані, і ліонські аристократи приходили сюди їсти. «Ну, то я уважно спостерігав, слухав, що вони говорять». Вивчав їхні фразочки, жести. «Правильно, вчитися ніколи не пізно», – підтакнув Іван, доливаючи собі вина. Та от пізніше в мене з'явилась інша дівчина, яку я затягнув ліжко. Така була пристрастна, реально гаряча. Осідлала мене, стогни, очі заплющені. То цього разу, коли підкотила нудота, я повівся як джентльмен. «І як?» Геть, як джентльмен, пане. Перш ніж самому взяти, спочатку простягнув чипси їй, та ще й припросив так по-аристократичному. Прошу, легенька закуска. Дуже дорога. Шикарно. Так, пане, от тільки вона зреагувала не краще, уявляєш? Побачила пакет, вирячилась і завмерла, наче я їй ляпасадав. Ну, а я далі як навчився, так і кажу. Прошу вас, моя Люба, давайте без церемоній. Отак, дуже вишукано. Ага, тільки вона вже мало не ридала. Очима блискавки метає і як хрястне кулаком по пакету. Пакет лопнув, чипси розлетілися по всій кімнаті. Не пощастило. Ага, це вже не круто, та це ще й були хрусткі флодор а не якісь там звичайні чипси. То це відтоді я з жінками зав'язав. Краще телик. Маєш рацію, гарний фільм може бути дуже еротичним. І без естерик. Гості з мерій потихеньку сходилися. Ми з Катель стояли неподалік від містка і зустрічали їх. Аж тут до Катель звернулася якась пара і попрохала столика пообідати чоловік років п'ятидесяти із жінкою, щонайменше на двадцять років молодшою, яку він обіймав за талію. «Мені шкода», – відповіла Катель, – «але корабель зарезервовано на весь день». «Що це таке?» – запротестував клієнт. «Я вчора заходив, і про це не оголошували. Я спеціально прийшов сюди з подругою. Вона їхала через увесь Ліон, аби пообідати тут зі мною». Я одразу збагнула, що він не відчепиться, і водночас розуміла його. Уявила себе на його місці. «Мені дуже шкода», – повторила Катель. «Будемо дуже раді бачити вас в інший день». «Але нас тільки двоє. У вас не знайдеться місця для двох?» «Це неможливо», – сказала Катель. «Наш клієнт забронював весь корабель. Не хоче, щоб іще хтось був». Тоді чоловік обернувся до мене. «Це принизливо, я гадаю. Ви ж розумієте, що ми не збираємося нікому заважати чи галасувати?» «Так, я розумію», – звалася я. Несила стриматися, я мимоволі пройнялася його поглядом. Виділить мені столик десь у кутку, ніхто й не дізнається». Ненадовго запала тиша, і несподівано для себе я сказала. «Добре». Двічі повторювати не довелося. Усміхнена пара пройшла повз катель, яка скрушно дивилася їм услід. Я стенула плечима, мовляв, що поробиш, і швиденько втекла до себе в кабінет. Гості прибували, і невдовзі натовпом на борту прокотився шепіт. Приїхав мер. Я вийшла на місток, і справді побачила, як довгий чорний Сітре DC Дісі із номерним знаком мерії спинився біля корабля. Я підійшла ближче. Дверцята відчинилися. Мер і двоє його супровідників вийшли із машини і піднялися трапом. В останню мить катель прошмигнула переді мною і запобігливо привітала пана мера. «Ласкаво просимо на борт пігмальона». Вона забрала стільки уваги мера, що мене він уже проминув, не спиняючись. Звісно, я обурилася, але махнула рукою. «На що це випинатися? Що це змінить?» Я ще була поглинена власними думками, коли обернулася і побачила, що Катель говорить на трапі із двома чоловіками, яких я одразу впізнала. Наймені вбивці, що я їх нещодавно використала для залякування орендодавця. На них були незмінні чорні костюми, чорні краватки і темні окуляри. Очевидно, нагодилися вони невчасно. Я почула, що Катель не пропускає їх, і побачила, як у відповідь один тицяє на мене пальцем. Катель здивована на мене глянула. Я збентежено махнула їм рукою, силкуючись усміхнутися. – Ти їх знаєш? – запитала спантелично Катель. – Вони кажуть, що ти їх запросила. Е, – Взагалі-то не на сьогодні, але… – Ви сказали, коли заманеться, – заявив Незенький із сербським акцентом і насупив брови. «Добре, добре, проходьте нічого». Катель свердлила мене поглядом. Гості піднялися на борт, і тут Манун торкнула мене за руку. Я обернулася і побачила коло неї чоловіка в бежевому костюмі. Його сиве волосся було охайно підстрижене за вухами, а маленькі круглі окуляри в металевій оправі ніби зближували очиці. «Сибіль, цей пан тебе шукає!» він керівник відділу зв'язків із громадськістю в мерії. А, так, пане Піне. Пані Шердон, сказав він, потискаючи мені руку. На його обличчі я вмить вгадала невдоволення і вирішила втекти, перш ніж він почне нарікати. Перепрошую, але на мене чекають у кабінеті. Я пішла у свій сховок, та за кілька хвилин приперся вичупернений Шарль. Ви повернулися? спитала я. Так, я щойно зустрів катель, і вона дуже стурбована. Невже їжа ще не готова? Ні, але скоро буде. Ви впевнені? Так, так, усе буде гаразд, жодних проблем. Тієї миті мені головне було уникнути драматизму, нейтралізувати будь-який конфлікт. Я не контролювала розвитку подій, але вони наче видійшли на другий план. Усе ніби пропливало повз, та не торкаючись мене. Натан із карантеном якось повернуться із вилазки в місто. Уже за кілька секунд мій здогад підтвердився. Я почула гул мотора сімки тисяча. Крізь ілюмінатор я побачила, як вони вивантажують із машини на трап великі торби з логотипом «Фелікс Потен та «Призюнік». Хлопці зробили кілька ходок, а представник мерії Морі Спіне тим часом підозріливо за ними спостерігав. Постукали у двері. Сибіль, я одразу ж побачила, що Бобі наклюкався більше, ніж зазвичай. Так, я хотів дізнатися про круїз. Робимо, як попереднього разу, спускаємося з соною до кінця і потім піднімаємося роною до каналу, правильно? У кабінет зайшов ще й Натан і прибив Бобі. У мене виникла ідея, сказав він. Заїхати за десертами в Прізюнік. Там значно дешевше, ніж у кондитерських. Ми взяли тарталетки з яблуками покатить? Так, так, дуже добре. Єдине от, до мене дійшло, що ми не подумали про закуски. Дідько, закуски вилетіло з голови. У холодильниках у нас нічого немає? Запитала я. Геть нічого. Може, не обов'язково подавати закуски? «Обов'язково. На жаль, це прописано в угоді». «Ну, тоді у нас реальна проблема, бо до міста вже не встигнемо». «Я вже уявила, як лютуватиме Піне, що тепер не видавався мені такою легкою людиною, як по телефону». «Це направду халепа». У каюті запала тиша. Ми зайшли в глухий кут. Аж тут Бобі наважився втрутитися». Якщо хочете, у мене величезний запас чіпсів. Ми всі троє перезирнулися. Я зітхнула. Хто зна, якщо інших варіантів немає, це краще, ніж нічого. Та чіпси – це взагалі смакота, здивувався Бобі. І в тебе точно вдосталь на вісімдесятьох осіб? Та точно! «Треба тільки лишити пакетик для мене на круїз, бо ж у мене морська хвороба, а я тоді все обригаю і...» «Окей-окей, лишимо тобі два пакети», – сказала я. «Ну от, врятовані», – зрадів Натан. «Врятовані». У глибині душі я знала, що все це не проконає. Але що я могла вдіяти? За чверть години, коли корабель знявся з якоря, до мене в кабінет прибігла Манон, і знову довелося відволіктися від написання листів клієнтам. «Можеш на хвильку зайти на кухню?» Я підвелася, і ми пішли разом. Манон пояснила, що пробні порції пюри виходили непогано, і я мала дати зелене світло на приготування решти. «Бо на смак все ж те, що дивно», – додала офіціантка. На кухні зібралася щонайменше половина екіпажу. Усім кортіло подивитися, як магічний порошок перетворюється на картоплю. Манун проклала мені шлях до конфорок. Я скуштувала ложечку на півпрозорого місева у той час, як усі прикипіли до мене поглядами. Смак був ніякий. «Немає води!» – зненацька скрикнув офіціант, що стояв біля раковини. «Як це?» – здивувався карантен. «У крані нема води!» «Не може бути!» – вигукнув Джеф. «Піди перевір у туалеті!» А я тим часом виголосила вердикт, зробивши над собою велике зусилля, щоб не деморалізувати війська. «Непогано!» – висунула я. «Без вираженого смаку, але прокатить!» «Про мене?» – сказав Джеф. «Блювота та й годі!» «Та ні!» Двері кухні розчахнулися. «У туалеті води теж немає!» «Приїхали!» «Мабуть, треба спитатися в Бобі», – запропонувала я. Карантин зголосився сходити і за хвилю вернувся. «Каже, що це Марко має щовечора поповнювати запаси. Певно, вчора він цього не зробив?» «Ми пропали», – сказав один з офіціантів. «Навпаки», – не погодився Джеф. «Коли на столах не буде графінів із водою...» Люди питимуть більше вина. Несмішно, озвався Карантен. І як ми йолопеду робимо пюре без води? Дітько, пюре. Мабуть, у нас є мінеральна вода, мовила я. Е, ми оце забули тобі сказати, заговорила Манон. Трапилася заминка, нам привезли тільки ігристи. А може згодиться, сказав Карантен. Хто знає мовив Джеф. «Може, і справді вийде пікантна страва». «Зараз не час для жартів», – урвала їх Манон. «Ну…», – озвався Джеф, «у будь-якому разі води у нас довкола повно». Усі засміялися. «Слухайте, а в цьому щось є?» – сказала я. «Вода в соні непогана». «Ви що, хіба можна?» – обурився карантин. «А чого ж? Краще подати їм порошок на тарілках?» – спитав Джеф. «Ви собі як знаєте, а мені начхати на мера. А от двох амбалів у чорному я волів би не сердити». Ми вирішили набрати воду з річки господарським відром, спустивши його на мотузці. Зрештою вийшло доволі добре. Пюре набуло оригінального зеленкуватого забарвлення. А смак уже не був таким невиразним і міг зійти за вишуканий та креативний. Одною проблемою менше. Можна подавати до столу. Тільки-но я вернулась у кабінет, намалювалася катель. Знову ця причепа. «Що за нісенітниці?» – накинулася вона. «Ви збираєтеся подавати меру чіпси, пюре з шинкою і тістечка із супермаркету? Мені це що, сниться?» Я окреслила їй загальну ситуацію і спробувала втішити. Мовляв, розумію, що ти розчарована, що... Розчарована? Розчарована? Та це не то слово! Я не хочу мати нічого спільного із цією породією на прийом. Усе полетить шкереберть, і то вже без мене. Я звільняюся просто зараз, годі з мене. Я вас більше знати не хочу, і щоб моє ім'я ніде не ні фігурувала у ваших документах. Я вас не знаю, я... Я дала їй виговоритися, але мені ті слова сходили, як з гуски вода в долині Рони. Катель пішла, а я навіть не нагадала, що вона зобов'язана попереджати про звільнення за місяць. Хай там як, вона ж не зійде із корабля на ходу. Я знову заходилася розбирати пошту. Та потім я припустилася величезної помилки. Вийшла із кабінету, щоб попрохати в Джефа Кока-Коли. Серби в темних окулярах сиділи в барі з келихами міцних напоїв. Озвучивши прохання Джефові, я не щулася, як Моріс Піне підвівся з-за мерського столика і напасівся на мене зі звинуваченнями. «Я очам своїм не вірю, що тут коїться», – проказав він украй ворожим тоном, але контролюючи голос. «Певно, щоб мер не почув». Чоловіки в чорному миттю обернулися до нього – не мов пси, видресуровані, у нюхувати агресорів. «Це неприпустимо!» – продовжував Піне. І від люті в нього затремтіли губи. Мені здалося, він так старанно стримує гнів, що от-от вибухне. Він дедалі червонів, і в якусь мить я подумала, що він і справді на мене накинеться. «Тут і близько немає того, про що ви торочили по телефону», – говорив він. За всіма критеріями все абсолютно неприйнятне. «Щойно я ступив на це суденце, мене наче холодним душем обдало». «Холодним душем!» Не знаю, що відбувалося в той час у головах двох найманих убивць і як узагалі у них з'єднувалися три нейрони, що, мов, привиди в зачаклованому палаці зновигали порожніми черепними коробками. Та вони рвучко встали, як за командою, і, нависаючи над представником мерії, кремезними тілами, обірвали палку промову прогрозливими поглядами. Бідолаха відсахнувся, а один із найманих убивців мовив Пані Шердон не любить холодний душ. Другий додав не дошкуляти пані Шердон. Ні живий, ні мертвий, міський чиновник відступив. Я скрушно похитала головою і пішла геть, вирішивши більше не повертатися. У кабіні управління Бобі швидко визнав, що дизельне паль не скінчилося. Марко не тільки запасів води не поповнив. Мабуть, це помста типу номер 8 П'яний як чіп, Бобі заспокоював свого другого лоцмана Івана, чия кроватка скособочилася і вкрилася жирними плямами від чипсів. «Нічого, нічого, корабель підхопить, течія, і все буде чіки-піки!» «Проблема», – зауважив Іван, докладаючи титанічних зусиль, бо затуманеному алкоголем мозку артикуляція давалася тяжко. «Утім, що ми не спускаємося річкою, а йдемо вгору?» Корабель дедалі сповільнювався аж поки зовсім не спинився, а тоді поволі покотився назад. Він переглився на бік і його потягнуло до берега. Буває так, що людина, може це доторк благодаті, опинившись у незрозумілій і страшній ситуації, несподівано виявляє дивовижну ясність розуму і спантеличеним жестом рятує багатьох людей. Побачивши перед собою берег, що невблаганно наближався, Боббі заплющив очі і затиснув вуха долонями. Удар був доволі сильним. Корабель ніби піднявся навдибки, оглушливо заривів, заскриготів і загудів. Зусюбіч здійнялася буча. Крики жаху і відчаю. Несамовитий гвалт розбитого посуду, Розтрощених келихів, поламаних речей, продавлених столами перегородок. Корабель потроху перехилився. Люди із криками падали у воду, дехто хопався, за що прийдеться, аби втриматися. Дехто пірнав, щоб не піти на дно разом із судном. Я тим часом засіла в кабіні зі своєю старенькою друкарською машинкою, притулившись до стінки, що стала підлогою, і жахаючись від криків. Натан витяг мене звідти. Холоднокровний тип No5 тверезо мислив, незважаючи на випробування. Він енергійно потягнув мене за руку і виволік із каюти, куди вже просочувалася вода. Корабель повністю ліг на бік, і вже неможливо було триматися на ногах. Коридором ми мусили лізти рачки, і вода сягала нам до стегон. Вдихнувши свіжого повітря на догадався відчепити захисний кранець, і, повиснувши на ньому, ми вдвох опинилися у холодній річковій воді серед інших пасажирів, членів екіпажу і безлічі розкиданих речей з корабля, поволі підхоплюваних течією. Я побачила Манон, Катель, Бобі і хто з нас скільки незнайомих облич. Усі трималися на воді і вже не казали ні слова. Упевнившись, що врятовані. Ми зробилися спокійними, мовчазними. Тільки Іван Рафо ошаліло вирячував очі. Він розпачливо хапався за рятувальний жилет, що його не встиг вдягнути, і тепер лиш стискав у руках, мов плюшевого ведмедика. Я заважила коробку для відгуків, що наближалася до мене, пританцьовуючи під плюскіт води. Я простягнула руку, вхопила її і відчинила. «Усередині!» Було всього кілька записочок, що вмістилися в одну руку. Мокрі папірчики виплеснули на мене хвилю докорів. Коли я намагалася зняти на примирливими словами, мені докоряло, що я нічого не розумію. Коли хотіла уникнути драматизму, вважала, що мені бракує співчутливості. Мене звинувачували, що у спробі всім казати так, я призводила до конфліктів. А я ж понад усе прагнула миру і гармонії. Урешті-решт я дійшла висновку. Байдуже, який у тебе тип особистості. Життя однаково дає протилежне до того, чого ти відчайдушно прагнеш. Комо, 20 січня 2018 року. А що як у нього тип 9? Він теж не любить конфліктів і схильний ховатися в кокону коли розпалюються пристрасті. Йому теж траплялося захоплюватися другорядними справами замість пріоритетних, яких від нього очікував шеф. «Хто зна?» Вібрування мобільного вивело Сема із задуми. «Даруйте, я на хвилинку», – сказав журналіст. «Телефонують із редакції». «Прошу», – мовила Сибіль Шердон. «Не поспішайте». Сем підвівся із білого плетеного крісла, обійшов великий керамічний горщик із помаранчевим деревом і пройшовся кілька кроків терасою, брукованою старим камінням. «Так, Дженніфер, сказав він, не підвищуючи голосу. «Піаніст згодився приїхати». «Супер! А як із роялем?» «У мене це під контролем, не хвилюйся». Є новини про родичів Оскара Фірмена? Поки нічого, але ми дізнаємося, як звали його Нотаріуса. Щоправда, і його теж уже немає на світі. Тобі потрібні контакти його наступника? Надсилай і признач мені з ним зустріч якнайраніше. Ліон. 26 червня 1964 року. До Оскара Фірмана я подалася пішки, почимчикувала залитими сонцем вуличками Круарус, проминула схили і вийшла до старого Ліона. На роботі мене вже не чекали, тож часу я мала вдосталь. Я насолоджувалася теплими променями ранкового сонечка, що пестили мою шкіру, радісними криками дітей у шкільному дворику на вулиці Бландан, пахощами теплих багетів із пекарні на набережній Сен-Вансен. Переходячи міст через сону, я милувалася рожевими, кремовими і охристими фасадами будівель набережної бонді, що виблискували на сонці, і базилікою фурв'єра, що визирала поза них. Позавчорашня трагедія скінчилася недовгим перебуванням у лікарні, звідки мене швидко випустили так само, як решту пасажирів, окрім Івана Рафо. Внаслідок аквафобії емоційний шок через корабельну катастрофу виявився в нього значно сильнішим, та й алкогольне сп'яніння не сприяло доброму самопочуттю. Весь учорашній день я проспала. Мені конче треба було відіспатися, я геть змучилася від стресового і напруженого тижня, що завершився катастрофою. На зустрічі, про яку ми з Оскаром Фірменом умовилися, Великий магістр мав передати мені ключ до моделі, яку я дев'ять днів палко прагнула пізнати. За ці дні я наче пережила дев'ять життів. У моєму існуванні щодня відбувалися шалені метаморфози. Досі, коли щось не клеїлося чи не задовольняло мене, я покладалася на долю. На горизвісний випадок, а інколи на інших людей. Я ніколи не замислювалася, наскільки моє життя залежить від мого бачення. Того ж таки життя, себе і інших, наскільки воно прописане в ментальних чи емоційних механізмах, що активуються в мені з волі особистості і диктують почуття, реакції, рішення. Отож, про випадок не було мови. Де ж тоді свобода волі, якщо нашим життям керує тип особистості, який ми не обираємо? Де наша свобода? Усвідомивши це, я найдужче стурбувалася тим, що коли щодня змінювала характер, не сприймала себе окремо від своєї особистості. Сьогодні функціонування типу номер 9 видавалося мені природним. Ніби не було для мене інших варіантів існування у світі. Але ж нещодавно мислення типу вісім теж видавалося мені природним. А відповідне бачення світу я вважала найкращим – найадекватнішим, найправдивішим. Сьогодні мені головне було зберігати гармонію навколо. Але раніше я так само ладна була гори звернути, преслідуючи власні інтереси. Із типом особистості номер 6 мені здавалося, що життєво важливо виявити проблеми і запобігти ризикам, щоб захиститися. Із типом 7 я гадала, що головне – Зосередитися на позитиві і триматися за оптимістичне бачення майбутнього аж до нехтування реальними проблемами. У кожного типу особистості були своя правда і свої згубні ілюзії. Кожна принесла в моє життя водночас і переваги, і тяжкі страждання. Одначе страждання, від яких я мучилася одного дня, на завтра взагалі вже були не питанням. До речі... Саме через це людям так складно виявляти емпатію одне до одного, співчувати. Одні стикаються із труднощами, породженими їхніми типами особистості, а другим ті проблеми видаються сміховинними. І ті другі не усвідомлюють, що і їхні проблеми для когось сміховинні. Усі страждають, але в кожного свої страждання, і вони настільки між собою різняться, що рідко трапляються люди, здатні сприйняти, годі казати, зрозуміти страждання інших. Скільки разів я раніше засуджувала манери людей, які вважали недоречними. Тепер, переживши різні особистості зсередини, я утримуюся від того, щоб судити інших. Отак воно. Вади інших людей завжди помітні більше за власні. Проминувши вулицю я звернула праворуч на вулицю Лош. У темній заглибині в кінці вулички, подовженої старими кам'яними сходами, що вели до схилу фурв'єра, виднівся похмурий фасад будинку, де розмістилося братство. «От і дізнаюся таємниці, які воно ховає», – втішилася я. «Щоправда, мене надзвичайно бентежила клятва, яку я мусила дати». Я вже зовсім не мала бажання її порушувати, як планувала раніше, але й виконувати теж не хотіла, бо не мала такого на думці. Двері будинку зачинилися за мною, і мене огорнула тиша монументальної споруди. У напівморуці перед покою я вдихнула знайомий затхлий запах вологого каміння, від якого під час перших відвідин у мене всередині все похололо. На останньому поверсі великий магістр зустрів мене широкою усмішкою, яку я одразу потрактувала, як винагороду за згоду вступити в братство. Отож, доведеться подвоїти зусилля, щоб пояснити свою бентегу із цього приводу. Про це пізніше. Відмахнувся фірмен від моїх спроб, ніби то що зіхать неважливе. Я не заперечувала. Фірмен поцікавився, як мені велося. Я розповіла, що відчувала із типом особистості номер 9 і поділилася професійними труднощами, не зізнавшись, що всі мої кар'єрні амбіції в буквальному сенсі пішли за водою. Ми швидко перейшли до суті, і я висловила свою думку. Оскільки всі типи особистості завдають певних страждань, при чому страждання істотно різняться, я не бачила потреби протидіяти таємничим законам природи і зберігати якийсь інший характер, знехтувавши дарованим мені при народженні. Наполягати не довелося, і я здивувалася, що фірмен уже й не відмовлявся. Певно, то привілей членів братства. Я мала право на останній сеанс гіпнозу, тож великий магістр навіяв мені особистість, якої я забажала. Дивно, мовила я, коли вийшла із трансу. Таке враження ніби повернулося до рідного дому. Фірмен змовницьки посміхнувся. «Проте, згадуючи ці дев'ять днів, я дивуюся, що, незважаючи на зміни особистості, повсякчас гостро відчувала себе, своє я». «Так», – сказав Фірмен, усміхаючись. «Тип особистості в мене щодня змінювався, але я однакова лишалася собою, такою, як є». Великий магістр схвально кивнув. «А «Виходить, я існую незалежно від моєї особистості. Я не моя особистість». «Саме так». Мені спала на думку паралель із моїм кольором шкіри. У юності я силкувалася зрозуміти, чорна я чи біла. А згодом дійшла висновку, що я і чорна, і біла водночас. Тепер я знала, що навпаки ані чорна, ані біла, бо колір шкіри, так само як характер, мене не визначає. Я поділилася міркуваннями із фірменом, і він знову кивнув. Колір шкіри і тип особистості – це маски душі, а наша сутність є незримою. Отож, кінець кінцем зміна особистості не дає нічого? «Можна й так сказати», – задоволено підтвердив він. «То виходить, ви від самого початку глузували з мене?» Ферман зручніше вмостився у фотелі і зітхнув. «Скажімо, не доводив, що ви помиляєтеся». «Чому?» «Ви були глибоко переконані, що в інших людей краще життя, що з новою особистістю ви будете щасливішою. Мої аргументи нічого б не дали». «Як же ви могли? Ви змусили мене все це пережити!» Власний досвід ні з чим не зрівняється. «Тобто, коли я щораз поверталася, ділилася розчаруваннями і вимагала чергової зміни, ви цього й очікували?» «Звичайно!» «Це ж треба, він маніпулював мною по повній програмі!» «Зрозуміло, якщо змінювати тип особистості немає сенсу, яке ж тоді рішення?» Спекатися власної особистості і стати виключно собою? Чистою істотою, позбавленою ілюзій і тривог? Теоретично так. Я всміхнулася, згадавши дитинство і батька, який захоплювався сильними особистостями. Якби ж то він знав, що мета життя – спекатись особистості. Це означає, – додав фірмен, – що людина має випустити себе із зв'язниці своєї особистості на свободу, де можна бути цілковито собою. Із в'язниці? Особистість заманює у світ ілюзій, турбот і страхів, які тягнуть нас донизу і заважають бути собою. Полонивши, особистість робить нас своїми невільниками, в'язнями. Зрозуміло. До прикладу, ви людина із проявами типу особистості номер 6 Тепер знаєте, що ваша особистість характеризується, зокрема, страхами і сумнівами, чи не так? Ніби так. Ну от, у глибині душі ви маєте розуміти, що сумніви і страхи заважають вам виявляти істинну сутність. Ви визнаєте, що вас не можна назвати нерішучою і боязкою жінкою, бо це геть нічого про вас не говорить, не відображає, що ви за людина. Навпаки, у цій характеристиці мова про вади, які заважають вам бути собою. А вже ж я це розумію. У третьому столітті Оріген, учням якого надихнувся Евагрій, сказав із цього приводу. Я би хотів мати змогу стати вільним, скинути із себе ярмо цієї неволі і вирватися на свободу. Евагрій. Я ж натрапила на нього, коли шукала значення грецького вислову із книжечки Оскара Фірмена, щоб повністю стати собою. вів далі великий магістр. Відкрити себе самого. Треба еволюціонувати, потроху звільняючись від власної особистості. Я замислено слухала фірменові слова суперечили всім загальноприйнятим уявленням це бентежило Еволюціонуючи пояснював він, ми вириваємося із пекла в рай. Ви перебільшуєте. У полоні вад життя видається пекельним. Дехто бореться, дехто опускає руки, дехто женеться за успіхом, дехто гадає, що успіху досягти неможливо, дехто відсторонюється від інших, дехто потрапляє в залежність від думки інших людей, дехто забороняє собі прислухатися до своїх бажань. Дехто вважає себе вільним, віддаючись на волю поривань. Мабуть, останні страждають найменше. Оскар Фірмен похитав головою. Свобода не означає робити, що і коли заманеться, слухаючись своїх поривань. Від цього люди роблять дурниці. Це теж свого роду неволя. Свобода? Це дозволяти собі реалізувати потаємні устремління, скинувши із себе пута страждань, навіяних власною особистістю. Він умовк, запала тиша, а в моїй голові досі лунали його слова. І я чула їх так само виразно, як бачила пелюстки орхідеї, що розквітали довкола. І як потрапити із пекла в рай? фірмен глянув на мене, заохочуючи поміскувати. Людина, яка виправдовується, такий уже в мене характер. Припускається величезної помилки. Не слід цього робити, бо так гальмується розвиток. Ми і справді не можемо змінити те, ким є. Тож, зливаючись зі своєю особистістю, зафіксовуємо власні особистості, закарбовуємо їх собі на все життя. От тільки і як ви слушно зазначили, наша особистість – не ми. Навпаки, то сукупність ментальних і емоційних механізмів, які віддаляють нас від самих себе. Власне, це я і відчула за ці дні. Особистість – мов окуляри, що викривляють зображення і змушують упереджено дивитися на себе і світ навколо. Тому особистість в ряди годи зумовлює наші неадекватні реакції. Ви ж не окуляри, а знявши їх, не зробитеся іншою людиною. Навпаки, це дозволить вам побачити реальність, хто ви є і який світ довкола вас. І як же скинути окуляри? Одним махом їх не скинеш, але можна поступово мінімізувати викривлення лінз. Я це називаю процесом особистої еволюції. Еволюціонуючи як особистість, ми крок за кроком переходимо від пекельного життя, де спираємося на ілюзії і прирікаємо себе на страждання та опереджені погляди, до райського життя, де можна бути собою, звільнитися від ілюзій, бачити справжній світ і справжніх себе, а в поведінці і поглядах спиратися на власний вибір, а не на автоматичні реакції, продиктовані хибними уявленнями, і підсвідомими тривогами. От як звукооператор збільшує динамічний діапазон, переміщуючи фейдер знизу вгору, так і в еволюції. Еволюціонуючи, ми переміщуємо фейдер із найнижчого рівня, де живемо в пеклі, до найвищого – де рай. Цей процес прогресивний. Щоб більше ви еволюціонуєте, прямуєте вгору, потроху звільняючись від фільтрів і механізмів особистості то більше почувайтеся щасливими. Еволюція рідко буває лінійною. Якщо у вас трапиться великий стрес у зв'язку із якоюсь подією, ви можете відчути, що вас тягне донизу, і ви повертаєтеся до старих болісних схем. І навпаки, коли ви закохуєтеся, ваша особистість природним чином стирається, і ви несвідомо проявляєте себе із найкращого боку. Йдеться не про стратегію маскування власних вад. Річ у тім, що стан закоханості тягне вгору. Особиста еволюція може довести вас до цього рівня, і тоді ви житимете так постійно. Що ж, звучить, звісно, спокусливо. А тоді перефразую запитання, як запустити особисту еволюцію, як перейти із пекла в рай. Існують універсальні ліки, про які я розповім згодом. Та є також прихована стежка, що для кожного типу особистості своя. Прихована, бо розходиться із напозірологічним шляхом. Починається стежка з усвідомлення пекла, в якому ви загубилися. Слід зрозуміти, що існує стільки ж варіантів пекла, скільки типів особистості. Я це можу підтвердити, бо пережила їх усі потроху. Він усміхнувся. Може трішки облудно, але загалом доброзичливо. Якщо у вас тип особистості номер один, ви ризикуєте жити в пеклі марного перфекціонізму і зробитися дратівливою та нервовою особою у спілкуванні з оточенням. Ви керуєтеся підсвідомою і безпідставною тривогою, чи то пак ілюзією, ніби ви погана і моральна людина, ця тривога підштовхує до безперервного самовдосконалення. Як наслідок, ви схиляєтеся до перфекціонізму в усьому, навіть у дріб'язку, і приречені на життя з безперестанним оцінюванням і страхом перед помилками. Ви все скрізь покращуєте й покращуєте, і то вже ідея фікс. Доводиться повсякчас підлаштовуватися до внутрішнього голосу, що сурово засуджує будь-яку недосконалість. Зрозуміло. Ключ до особистісного розвитку – абстрагуватися від того внутрішнього голосу, розрізняти його корисні і некорисні підказки, щоб усвідомити. Я реалізую себе в житті, лишивши перфекціонізм для, направду, важливих для мене сфер, вартих зусиль. Це усвідомлення дозволить спокійніше ставитися до всіх інших планів. Так, розумію. Але це не все. Є таємниця, як цього досягти. Зберегти успішне бачення себе. Тобто. Пам'ятайте, що я назвав Раєм. Стан, у якому життя видається легким і щасливим. Це коли особиста еволюція звільняє від власної особистості. Так. Щоб еволюціонувати в цьому напрямку, користуючись ключем, який я вам щойно дав, слід закарбувати позитивний образ людини, якою ви станете, потрапивши у той рай і звільнившись від тривог вашої особистості. Чому? Тому що коли намагатись еволюціонувати, зосереджуватись на своїх вадах, помилках та будь-яких інших аспектах, які свідчать, що вам не прогресувати і прогресувати – це тягнутиме вас донизу, гальмуватиме, а отже суттєво ускладнить еволюцію. А от націлившись на успішну версію себе, уявляючи людину, якою ви станете, здобувши свободу, ви будете мимоволі тягнутися до омріяного стану. Це пришвидшить і спростить еволюцію. Тепер зрозуміло. От і добре. Це стосується всіх типів особистості чи тільки номера один – Всіх. Шлях один. Зрозуміти свою ілюзію чи то пак тривогу, скористатися ключем до особистої еволюції і нарешті зосередитися на успішному баченні себе. Гаразд. Отже, ключ типу один – розрізняти підказки, тримаючи в голові образ людини, яка пройшла еволюцію. Яким тоді має бути те успішне бачення себе? Мова про спокійну цілісну особистість сповнену людяності й мудрості. Ця людина приймає світ таким, яким він є, вірить у власну позитивну еволюцію, вдається до перфекціонізму виключно в тих галузях, де це має сенс, а також уміє розслаблятися і цінувати життя. Це зразковий ідеаліст. Я замислено кивнула. Я не звикла обмірковувати ідеалізовані версії себе, що й казати про необхідність тримати той образ у голові. Навпаки, приймаючи новорічні резолюції, я щодня констатувала свою неспроможність їх дотримуватися. Тобто зосереджувалася на хибах. І справді десь за тиждень відмовлялася від замисленого. А яким буде шлях для типу особистості номер два? Якщо у вас тип два, ви потерпаєте від ілюзії чи то пак підсвідомої тривоги що не заслуговуєте любові. Ви ризикуєте жити, хоч і не наважуєтеся в тому зізнатися, у пеклі залежності від удячності інших людей. Ви гадаєте, що змушені жертвувати для них, щоб їхні вдячні очі зробилися дзеркалом вашої особистої цінності. Пригадую таке. Я згадала день, коли пожертвувала своїм обідом, щоб підмінити жулі. Офіціантку, яка мала тоді виконувати обов'язки метрдотеля. І я неймовірно пишалася собою. Отож, ви схильні віддавати більше, ніж треба, сил на життя інших людей. Ви переконані, що вони того потребують. І обурюєтеся невдячністю тих, хто не розуміє, скільки ви для них зробили. І яке рішення? Яким буде ключ до еволюції? Із цим типом? вам найдужче бракує любові до себе. Ви не вмієте турбуватися про себе, присвячувати час виключно собі та пишатися собою, радше, ніж тим, що вам удалося зробити для інших. Тож у цьому і ключ до особистісного розвитку. Ви реалізуєте себе в житті, навчившись по-справжньому любити себе і усвідомивши, що ви маєте цінність і заслуговуєте любові просто так. Не мусите її завойовувати. Таємниця – закарбовувати позитивний образ людини, якою ви станете завдяки особистій еволюції. То буде людина скромна, щира і альтруїстична, яка любить себе не менше, ніж інших. Розумію, а як щодо типу 3? Якщо у вас тип особистості номер 3, ваша ілюзія, чи то пак підсвідома тривога, в тім, що ви людина, яка нічого не варта. Це тяжко. А то ж, нехай цей страх і підсвідомий. Ви ризикуєте оселитися в пеклі, де в гонитві за визнанням мусите грати роль, вдаючи із себе якогось персонажа. Парадокс у тім, що, власне, це і позбавляє вас визнання. Адже то не вас люблять люди. І зрештою ви починаєте вірити, що ви і є тим персонажем. Щось не дуже зрозуміло. Підсвідомий страх бути людиною, яка нічого не варта, підштовхує вас доводити свою вартісність. Заради успіху ви граєте роль людини, яка має найбільше шансів на обожнювання і, відповідно, поводитися. У відчайдушній гонитві за успіхом ви вже й не знаєте ані себе, ані своїх бажань, ані своїх почуттів. Так-так, пригадую, то який ключ для переходу із пекла в рай? Власне, те, чого вам найдужче бракує за таких обставин, і буде ключем до особистісного розвитку. Слід спинитися, налагодити зв'язок із самим собою, чесно і по-справжньому прийняти себе такою людиною, як ви є, зрозуміти, що ви маєте цінність, незалежно від того, чи досягаєте успіху. А яка таємниця? Таємниця – закарбувати позитивний образ людини, якою ви станете – а саме людини, яка прислуховується до себе, вірить у себе і свою значущість. Людини скромної і доброзичливої. Людини, яка отримує задоволення, реалізуючи проєкти, що їй направду по душі. Відколи я сама побувала у шкурі цієї особистості, а тепер ще й дізналася механізм її функціонування, я геть інакше сприймала людей, наділених такими рисами. Тепер я розуміла їхні страждання. Перейдімо до типу 4, мовила я. Якщо у вас тип 4, ви ризикуєте жити в пеклі меланхолії і сорому. Ваш страх, ваша ілюзія в тому, що ви людина без ідентичності. Людина звичайна і обтяжена проблемою, через яку інші не можуть вас розуміти і любити. Виходить парадокс. Ви відчуваєте потребу відрізнятися від інших, щоб існувати як унікальна особистість та водночас соромитися тієї інакшості, внаслідок якої почуваєтеся покинутою. Надміру зануруючись у внутрішній світ, ви схильні шукати вашої ідентичності за допомогою емоцій, але вони мінливі, що природно, тож пошуки ускладнюються. Як людина, яка пережила, можу підтвердити, що то нелегко. Чого вам найдужче бракує? А отже… Що стане ключем до вашого особистісного розвитку? Можливості вийти з внутрішнього світу і потрапити у світ зовнішній, де жити із позитивним баченням себе і свого існування. Таким чином ви реалізуєте себе в житті. Як же змусити себе до позитивного бачення своєї особистості і свого існування? Опанувати таке собі мистецтво задоволення, навчитися тішитися тим, ким ви є і як живете. Ви маєте усвідомити всі ваші чесноти і оцінити все хороше, що є у вашому житті зараз. Тоді таємниця. Таємниця – закарбувати позитивний образ себе, людини чутливої, яка розуміє інших, прислухається до своєї інтуїції, людини творчої, яка, маючи натхнення, може трансформувати страждання внутрішнього світу в реальність, і розкрити таким чином свою істинну сутність. Розумію. Ідея про необхідність трансформувати внутрішні переживання в конкретні життіствердні дії у зовнішньому світі знаходила в моєму серці відгук, коли я згадувала ситуацію пережиту того дня. Отож, переходимо до типу особистості номер 5. Мовив фірмен. Вам дошкуляє підсвідома тривога, що ви не розумієте світ – і людей у ньому, і що не здатні дати цьому раду. Та ілюзія часто підштовхує вас відступати. Ви тікаєте у власні думки, щоб поміркувати, як діяти. Дуже швидко вашим пріоритетом стає накопичення знань, що компенсує вашу тривогу. Лише зробившись експертом, зазвичай у якійсь дуже вузькій галузі, ви набуваєте вдосталь упевненості в собі щоб висловлювати свою думку і діяти у цьому світі. Через те в вашому оточенню часом здається, що ви тримаєтеся зверхньо, ніби ви розумніші за інших. Хай там як, у більшості ситуацій ви рефлекторно відступаєте, щоб проаналізувати, дослідити і зрозуміти. Ви не даєте перевагу вивченню життя, радше, ніж особисті еволюції в ньому. Мені пригадався день, коли я примірила особистість номер 5 Найліпше мені думалося в ізоляції, коли я сиділа в новому кабінеті в глибині трюму. З особистістю номер 5 ви ризикуєте потрапити в пекло ізоляції і відчуження. У своїй голові ви живете більше, ніж у тілі. Ключ до особистісного розвитку буде в тому, щоб налагодити зв'язок із власним тілом і навчитися жити теперішніми митями повсякденності, зокрема, прихиляючись до інших людей. Звісно, ви боїтеся робити це, прагнете уникати конфліктів, проте вони – частина життя, і їх можна вирішити. Натомість відступ та емоційна відстороненість нічого не вирішують. Що ви маєте на увазі, коли кажете налагодити зв'язок із власним тілом? Треба дбати про нього, регулярно займатися легкою фізичною активністю, яка допомагає зрозуміти своє тіло не перевантажуючи його. Піші прогулянки, йога, цигун, танці. А яка таємниця? Таємниця особистісного розвитку така. Закарбувати позитивний образ людини відкритої, проникливої і прозорливої. Людини компетентної в усіх сферах, що її цікавлять. Людини, схильної до далекоглядності, Людина, яка вміє брати активну участь у відносинах із людьми і повсякденному житті. Оскар Фірмен умовк і налив нам у шклянки води. Я подякувала і попила, замислившись про Натана. Він був дуже схожий на тим п'ять. Якось я дорікала, що він мені не звіряється. Натанові видно зробилося ніякого, і він поквапився замаскувати те почуття, занурившись у свою дисертацію. «Прийдімо до наступного типу особистості», – сказав Оскар Фірмен. «Вважайте на те, що казатимете, бо ж тепер мова піде про мене. Я номер 6 «Аж ніяк, ви не шість». «Так, так, запевняю вас». «Ні, у вас тип особистості номер 6 але ви не шість». «Е, то ви прискіпуєтеся до слів, хіба ні?» Фірмен похитав головою. Пам'ятаймо, ви – не ваша особистість. Ніколи не ототожнюйте себе із своїм типом особистості, інакше випустите стерно з рук. Дозволю собі цю морську метафору. Від тих слів мені замлоїло серця, Бо ж я подумала про корабель, що лежав тепер на дні рони. Фірмен відпив води. Отож, якщо у вас тип особистості номер 6 Ваша підсвідома тривога в тому, що ви самотня і безсила людина в небезпечному світі, де ніхто не підтримає, не підкаже. Ця ілюзія тягне вас у пекло сумнівів і страхів. Ви сумніваєтеся в собі, у своїх рішеннях, в інших людях, і ваша буйна уява повсюди вимальовує небезпеки. Ви ризикуєте обмежуватися вузьким колом людей кому довіряєте і не розумієте, що обмежуєте передусім власне життя. Прагнучи передбачити всі ризики, ви гадаєте, що захищаєтеся, хоч насправді вберігайтеся від незначних проблем і більше шкодите собі таким підходом до життя. Що більше ви концентруєтеся на негативі, то складніше вам розслабитися і насолоджуватися теперішніми митями життя. Там, де смілився, жде одна погибель, бо Ягус уже вмер тисячу разів. Мене ніби ломакою по голові оперіщили. Було над чим поміркувати. Найбільше вам бракує, вів Далі Фірмен, впевненості. У цьому й ключ до особистісного розвитку. Ви реалізуєте себе, набувши впевненості в собі та інших людях і навчившись довіряти життю. Таємниця – Закарбовувати позитивний образ людини, якою ви станете завдяки особистій еволюції. Людини позитивної, сміливої, вірної. Людини, яка вірить у себе і своє життя. Людини, яка вміє співпрацювати з іншими, ба навіть скеровувати їх. У мене попереду довгий шлях. А вже ж, та ступивши на шлях еволюції, кожний тип особистості може підбадьорювати себе думкою про те, що наступний крок уперед зробить його щасливішим, навіть коли думати ще далеко. Я попила води і відкинулася на спинку фотеля. Я уявляла, яким буде життя, коли я здобуду описану фірменом впевненість. Я візуалізувала всі позитивні зрушення, що можуть статися в моєму житті, у моїх стосунках, у моїй роботі, у моїх проєктах. Голос Оскара Фірмена вивів мене із задуми. Отже, тип сім. Якщо у вас тип особистості номер 7 ваша підсвідома тривога – бути позбавленою чогось і страждати. Ви настільки занурені в себе, що втрачаєте зв'язок із своїм чуттям, зі своїми потаємними прагненнями. Після цього ви, уже не знаючи, що дарує вам щастя, ризикуєте жити в пеклі ненаситних бажань, шукаючи всюди задоволень і уникаючи зусиль і страждань. Ви або хапаєтеся за все, або тікаєте у свій внутрішній світ, щоб чимось зайняти голову. Зокрема, будуєте грандіозні плани. Не розуміючи, чого прагне ваша душа, ви намагаєтеся заставляти відокремити всі можливості, всі потенційні варіанти, примножуючи свій досвід або джерела задоволення. Не бачу нічого поганого в тому, щоб себе тішити. Це сумнівно. Задоволення поневолює, а отже приносить нещастя. Епікур те зрозумів. Епікур? Я гадала, Епікур навпаки заохочував задоволення. Усі помиляються щодо цього. Грецький філософ, звісно, любив чуттєві задоволення і, до речі, вважав, що найгірше – це розчарування і нестача. Може, в нього був тип сім? Цілком ймовірно. Та він збагнув, що найкращий спосіб захиститися від розчарувань – опанувати свої поривання. Для нього таємниця щасливого життя – стриманості. Як людина, яка прожила день із типом особистості номер сім, можу сказати, що проблема в тім, як прийняти ту стриманість, як не сприймати її за покарання. Отож, ключ – то вдячність. з типом сім – ви реалізуєте себе в житті, навчившись приймати теперішню мить такою, як вона є, із вдячністю, віддаватися їй усім тілом, усією душею, відкривати їй своє серце. Ви зрозумієте, що особистісний розвиток вам забезпечить зусилля, праця і наполегливість. Я не зовсім розумію, як це – відкривати серце теперішні миті. Намагання втекти від страждань – віддаляє вас від інших людей. Гумор у відповідь на труднощі ближніх заважає вам співчувати, а то джерело великої втіхи в житті. А як бути із вдячністю? Що конкретно робити? Чим частіше думати про те, що ви вдячні життю, усесвіту Богові, кому завгодно, за мить, яку зараз проживаєте? Яка таємниця? Таємниця закарбувати позитивний образ людини, якою ви станете. Людини щасливої, яка глибоко переживає кожну мить, радіючи найпростішим речам у житті і з втіхою подякою. Ото завдання. Що в нас із типом 8? Якщо у вас тип особистості номер 8, ви ризикуєте жити в пеклі, обтяжені тривогою втратити контроль у світі, що нібито налаштований проти вас. Що більше ви емоційно закриваєтеся, щоб стати жорсткішою, не страждати, а то й переслідувати те, що видається вам вашими інтересами, то нещаснішою стаєте, віддаляючись від інших людей. Ви навіть мамоволі прирікаєте себе на зраду, від якої прагнули вберегтися контролем і силою. Коли я випробувала тип 8, ви не змусили мене передумати, і я була не до кінця відвертою з вами. Ну от бачите, взагалі із цим типом особистості найдужче бракує спокійної взаємодії з іншими людьми, бо натомість ви повсякчас намагаєтеся їх контролювати і домінувати. Ви маєте дозволити собі любити і не боятися, що через почуття втратите контроль над стосунками. У цьому ключ до особистісного розвитку. До слова, ніщо не піде вам на користь так, як готовність спрямувати частину своєї сили на благо іншим або взятися за альтруїстичні справи, що вам по душі, надихаючи і скеровуючи людей. Яка таємниця? Таємниця закарбувати позитивний образ людини, що вміє опановувати себе, людини врівноваженої, милосердної, доброї і щедрої. Сміливої і готової віддаватися значущій для неї справі. Людини, чия великодушність, можу допровадити до героїзму. Одне слово, тип 8 має потенціал стати тираном або героєм, сталіним чи деголем. Це ви сказали не я. Отож, лишився останній тип, 9. Фірмен попив води, і я й собі освіжилася. П'ючи, я уважно його розглядала і мені здалося, що він стомлений. А вже ж, він не молодий. Та я відчувала, що йому кортить поділитися таємницями, зробити так, щоб я ними скористалася, передати мені знання. Якщо у вас тип особистості номер 9 вашою підсвідомою тривогою є втрати і розставання. Тож ви намагаєтеся за будь-яку ціну зберегти мир і гармонію у ваших стосунках. Ви ризикуєте оселитися в пеклі, де забуваєте про себе, де, намагаючись уникнути суперечок і стресу, і уберігаючи себе від розриву із близькими, замовчуєте власні бажання і потреби заради інших людей. Ті інші хутенько приймають рішення за вас, і невдовзі це робиться неприйнятним для вас. За таких обставин ви схиляєтеся до пасивного опору, що, як ви гадаєте, допомагає уникнути конфліктів. Пасивного опору? Так, ви можете нічого не робити, рухаючись за інерцією, або ж упертися і наполягти на давно прийнятому рішенні, яке відмовляєтеся переглянути. Пам'ятаю, коли в мене був тип 9, що більше від мене чогось хотіли, то більше я впадала у ступор. Це відбувалося майже й волі. Не могла я опиратися з покусі зайнятися другорядними, зате менш тривожними справами. А тож, лихо в тім, що такий підхід може погіршити ситуацію і інколи дратує інших людей. Тож, призводить до конфліктів, яких ви прагнули уникнути за будь-яку ціну. От глупство. Фірмен усміхнувся. Ви завважили, що всі типи особистості врешті-решт приводять людину до того, чого вона силкувалася уникнути. Тип дев'ять не виняток. Ваша правда, яким буде ключ для типу дев'ять? Із цим типом найдуще бракує розуміння власних бажань і вміння їх висловити. От у цьому і ключ до особистісного розвитку. Ви реалізуєте себе в житті, навчившись розуміти себе і свої справжні бажання, щоб потім задовольняти їх і наважуватися на волевиявлення, а не чекати, коли заявити про свої потреби зі злості. До того ж, ця сміливість навчить вас говорити «ні». Багато людей гадають, що відмова – це грубі слова, хоча можна бути м'якою і твердою людиною водночас. Розвивати в собі таку рису – цікаво. Ви побачите, що висловлюючи свою волю, однаково подобається людям, ба навіть більше, ніж раніше. Яка таємниця? Таємниця? Закарбувати позитивний образ людини, якою ви станете завдяки особистій еволюції. Людини автономної, безтурботної і жвавої. Людини, що прихильна до себе і до інших. Налагодивши єднання із собою, ви тішитиметеся більше насиченими стосунками з оточенням. Фірмен умовк. Ми пройшлися дев'ятьма типами особистості за моделю братства. Відтепер я розумітиму, від чого страждала день за днем, і матиму уявлення, як вивести себе із цього стану. У мене питання. Коли я згадую, як переживала кожний тип особистості, мені здається, що вони в мене проявлялися сильніше, ніж в інших людей за моїми спостереженнями. Це нормально? Що більше людина еволюціонує, тобто наближається до свободи, то менш вираженою буде її особистість. Отож, коли людина повністю звільнилася, її особистість взагалі неможливо визначити. Для того, щоб ви інтенсивно відчули кожен тип особистості, я дозволив собі навіяти вам їх на низькому рівні еволюції. Ось чому тепер збоку вам ті відчуття видаються загостреними. Це пояснює, чого я отак страждала. Отожбо, як ви нині знаєте, Людина з низьким рівнем еволюції живе в пеклі і тягне за собою своє оточення. І та сама людина, еволюціонувавши, стає щасливою, дивовижною особою для своїх близьких. Великий магістр запропонував мені філіжанку чаю. Я розцінила частування як черговий привілей для членів братства. І через те мені знову зробилося ніяково. У нашу першу зустріч, мовила я, «Ви мені сказали, що не існує кращих і гірших особистостей, а я тоді сприйняла ваші слова як політкоректні і далекі від реальності». Він посміхнувся. «Тепер, випробувавши їх усі на собі, ви зі мною згодні?» Я кивнула, а він додав. «Світу потрібні дев'ять типів особистості. Це дев'ять граней його душі. Дев'ять граней душі світу – це як?» Світ не був би таким, як є, якби землю населяли люди з одним типом особистості. Чому? Оскар Фірмен підвівся і пішов до столика біля стіни, звідки взяв старовинну книжечку. Я одразу впізнала шкіряну політурку із мініатюрами і написом грецькою «дев'ять номерів». Фірмен погортав книжечку, спинився на якійсь сторінці і простягнув мені. Дев'ять граней душі світу Світу потрібні особистості типу 1. Вони його етична свідомість. Без них світ розпустився б і втратив свою душу. Світу потрібні особистості типу 2. Вони його альтруїстична любов. Без них світ скотився б до егоїзму. Світу потрібні особистості типу 3. Вони дозволяють йому реалізуватися через них. Без них світ скотився б до ледарства і аматорства. Світу потрібні особистості типу 4. Вони його креативна сила. Вони вдосконалюють світ. Без них світ скотився б до банальності і потворності. Світу потрібні особистості типу 5. Вони його логіка і точність. Без них світ скотився б до ірраціональності і обскурантизму. Світу потрібні особистості типу 6. Вони його порядність і спостережливість. Без них світ загубився б в індивідуалізмі і розбився б обрифи. Світу потрібні особистості типу 7. Вони його радість. Без них світ загубив би себе в журбі і песимізмі. Світу потрібні особистості номер 8 Вони його сила. Без них світ утрачав би велич і плив би за течією. Світу потрібні особистості типу дев'ять. Вони – хранителі його гармонії, миру. Без них світ розділили б на шматки. Оскар Фірмен закрив книжечку, а прочитані із тієї сторінки слова, здається, назавжди закарбувалися в моїй пам'яті. Я ніколи не замислювалася, що в кожної людини не тільки своє місце на землі, а й своя роль, граючи яку кожен робить світ таким, як він є. Я попила чаю. Обкладинка книжечки мене заінтригувала, і я шукала інформацію про цю грецьку назву. Я натрапила на бентежні історії про Евагрія, Гурджиєва. Фірман, схоже, вельми здивувався, а тоді м'яко сміхнувся. Ви хочете знати історію створення моделі типів особистості нашого братства? Авжеж. Великий магістр відкинувся на спинку фотеля і глибоко вдихнув. Усе почалося у 4 столітті. Поширюючись. Нова релігія докотилася до верхівки Римської імперії. Сам імператор Константин, язичник і політеїст, став християнином. Відтоді населення багатьох територій поступово приймало християнство. Утім, зберігаючи язичницькі ритуали, що зрештою злилися із церковними. Церква стала передусім політичним механізмом, державною системою під контролем Константина. Нова релігія зробилася масовою. Вона прислужилася для того, щоб заганяти народ у рамки і запроваджувати моральні принципи. Частина знань, націлених на духовне виховання, розгубилася. У подальші роки і десятиліття деякі люди, прагнучи повернутися до більш відповідного самобутного духовності способу життя, подалися в єгипетські пустелі і стали ченцями, Ці люди, яких згодом прозвали «отцями-пустельниками», жили або в розпорошених пустелях у громадах, або відлюдниками. Надихаючись пустельною тишею і душевним спокоєм, дехто писав тексти, що згодом здобули певне визнання. Чимало людей шукали зустрічі із цими мудрецями, щоб почути від них щось важливе. Один із них, Арсеній Великий, вигадав те, що нині зветься медитацією. На питання учня про добрий шлях у житті Арсеній відповів «Сядь, помовч». І вгамуй свої думки. Другому вихідцеві із Понту, регіону на території сучасної Туреччини, належить одкровення про те, що допомагає людям еволюціонувати. Мова про єваргія, якому приложили імення Понтійський. За назвою регіону його походження. Він писав багато, зокрема про духовне пробудження, універсальну мудрість і чернече життя. Серед його писань були вельми цінні тексти про особистісний розвиток, який для нього полягав у подоланні власних ват. Але я читала Євагрія, і, і він виокремлював тільки вісім типів, а у вашій моделі їх дев'ять. Як це? Зараз ми до цього дійдемо. Через понад сто років після його смерті, 533 року, П'ятий Вселенський собор у Константинополі засудив деякі теорії Євагрія. Зокрема, про передіснування душі. Ця теорія ґрундувалася на вченні Орігена, якого на цьому соборі проголосили єретиком. Рукописи Євагрія були заборонені. Греки постановили їх знищити, конфіскувати і спалити. Сирійцям вдалося врятувати тексти. Донині збереглися сирійські переклади і тексти, підписані іншим іменем – «Святий Дніл». Щоправда, з більшості писань поприбирали уривки з описом засуджених церквою теорій Орігена. У тих уривках були ключі до особистісного розвитку кожної людини, відповідно до типу особистості. Розглядали вади, яких належало позбутися кожному із восьми виокремлених евагрієм типів особистості. Ці вади – проблемні емоції, характерні для кожного типу. Злість, меланхолія, чванство тощо. Малозрозумілі рештки тексту ширилися поміж людей і лягли в основу уявлень про смертні гріхи, що їх папа Григорій І обмежив сімома, бо не хотів, аби гадали, нібито Евагрій його надихнув. Та ніхто не віддав, що на схилі віку в єдиному рукописі. Евагрій довів умови до кінця і виокремив уже дев'ять основних ват. Один єгиптянин спромігся зберегти повний примірник і тримав його у таємниці. Решта примірників була знищена. Завдяки тому тексту єгиптянин прозрів. Збагнув, що виявивши свою душевну травму, людина відкриває шлях до розвитку. Він був настільки вражений, що спільно із приятелем греком вирішив розповсюджувати безцінні знання. Через заборону текст неможливо було розповсюджувати у письмовому вигляді, тож вони вирішили передавати знання лише посвяченим у лавах таємного братства, яке нарекли братством Келій. Адже в Келіях мешкали евагрій та чинці-відлюдники в Нітрійській пустелі. Знання передавалось усно і ґрунтувалися на розумінні дев'ятьох точок кристалізації людської психіки. Грецькою – дев'ять номерів. Назва вашої книжечки? Саме так. Згода магістри братства дізналися, що деякі посвячені використовують модель у лихих цілях. Наприклад, зловживаючи довіреною силою, маніпулюють ближніми. Магістри вирішили зоставити повне знання виключно для членів братства, які дали клятву і узяли на себе пожиттєве зобов'язання. Система чудово працювала протягом століть аж до 1919 року. У період британського протекторату в Єгипті зробилося скрутно. Багато членів братства були софіями. І то не дивно, адже у софізмі йдеться про пошук мудрості і любові за рахунок внутрішньої роботи над собою. А це й пропонувала таємна модель братства, нехай і не софійська. До речі, Цілком можливо, що на в пустельників суфізм, зародившись на зорі ісламської віри, справив вплив. Унаслідок з него 1919 року члени братства розійшлися хто куди. Лише деякі пішли за великим магістром, що знайшли пристановище в Туреччині. Проте за шість років, 1925 року, світська Турецька республіка заборонила всі суфійські ордени і позакривала їхні організації. Більшість членів братства Келій були Софіями, отож довелося шукати нового пристановища. Цього разу вони оселилися у Франції, де поважалися права людини і де можна було жити в мирі. Звичайно, братство у Франції лишалося таємним, та й осередок великого магістра тримався в таємниці. А як щодо Гуджієва? Із того, що я прочитала, він був особою, м'яко кажучи, бентежною. Він теж був членом братства. Гурджіїв справді суперечливий персонаж. У кінці 19-го, на початку ХХ століття він мандрував Азією та Середземномор'ям у пошуках продавніх знань, якими міг би скористатися, може, й для того, щоб утвердити особисту владу. У 1920 році він почув про модель типів особистості братства Келій і подався до Єгипту де дізнався, що послідовники вчення подалися до інди. Та він знайшов одного із колишніх членів, завоював його довіру і вивідав частину моделі. На щастя, не всю. На основі тієї неповної інформації Гурджієв побудував собі кар'єру і зробився гуру. Та найголовнішого йому бракувало. Ось чому він не забезпечив пробудження жодному зі своїх учнів. Зрозуміло. Я розвіяла свої занепокоєння, але так і не порушила питання про членство в братстві. Вирішила спершу запитати про підхід до новачків. Навіщо новачку примірювати всі типи особистості? Чому б не пояснити одразу, яким буде шлях до еволюції? Фірмен усміхнувся. Евагрій казав, побачити світло і говорити про світло не одне й те саме. Ми всі схильні винуватити в негараздах зовнішній світ, бо навіть щиро вірити, ніби нас наділили поганим характером. Ми гадаємо, що нічого не можна змінити, і що так усе й буде завжди. Люди не переконати, що робота над собою і є шляхом до еволюції. Лише випробувавши на собі інші типи особистості, вони усвідомлюють, що кращого за власний немає, що всі страждають і що еволюція – єдиний вихід. Фірмен умовк, і ми трохи помовчали. Еволюція – єдиний вихід. Я осмислювала ті слова. Гаразд, час кинутися з головою. Я збентежена. Я чую, що ви говорите доброзичливо. Та все ж маю неприємне відчуття, немов ви загнали мене в пастку, щоб я на все життя стала членкиненою братства. Фірман глибоко зітхнув. Я теж збентежений. Ви? Це вже, мабуть, занадто. Він знову зітхнув і довго мовчав. Я не зводила із нього очей. Я останній великий магістр із давнього роду, що бере початок від шостого століття. Та це не край. Я останній член братства, що живе на світі. Як то? У братстві більше немає нікого. Хіба ж таке можливо? А як же мій однокурсник? Я маю на увазі Ремі Марті. Пан Марті не був членом братства». Він лише посвячений, що випробував кілька типів особистості опанував особисту еволюцію. Уся модель йому невідома. Он як? Вам, як і мені, добре відомо, що сучасна доба відзначається уникненням зобов'язань. У наші дні ніхто не хоче на все життя зв'язувати себе такими вимогами. Уже доволі давно жодний новопосвячений не погоджувався стати членом братства. Один за одним членів братства не стало зовсім. Отож, я великий магістр братства, що зробилося порожньою мушлею. Я останній хранитель таємниці, яка береглася протягом 14 століть. Після мене таємниця буде втрачена. Фірмен замовк. Я зважувала цінність усього, що отримала завдяки йому. Я не могла зоставити такі знання тільки для себе. І змирилася з тим, що більше ніхто ними не скористається. Треба передавати знання, поширювати серед людей. Може ви знайдете інших посвячених, які погодяться на членство? Великий магістр сумовито похитав головою. Невдовзі я досягнув визначеного статутом вікового обмеження. У день мого 80-ліття місія моя добігає кінця. Ви моя остання посвячена. Звичайно, я відчувала величезний тиск, та все ж мене змусили дати обіцянку. Коли я вперше вас побачив, вів далі фірмен, одразу зрозумів, що ви ідеальна кандидатка на членство і здатні мене замінити. Ви немов мовторунок із неба, розумна, прониклива, людяна. Маєте всі дані для продовження нашої праці. Та й вірність, характерна для людей із типом особистості номер шість. Збільшувала мої шанси на те, щоб вас переконати, коли ви отримаєте від мене всю можливу допомогу і будете прийняті до лав посвячених. Ході й казати про сумніви характерні для типу 6, які ускладнювали ваш вибір нового типу і підштовхували перепробувати все. А для того, щоб перепробувати все, я мусила стати членкиною братства чи не так? А вже ж! Та я не очікував, що примірявши тип 7, ви захочете його лишити. Мій план розбився на друски, я зайшов у глухий кут отож і зробив вам надзвичайну пропозицію випробувати тип 8 і тоді обирати поміж членством для доступу до типу 9 і поверненням до природженої особистості. Я поставив усе на те, що із типом 8 ви настільки цінуватиме силу і контроль. Що й не подумаєте вертатися до страхів, що дошкуляють типу вісім. І спрацювало? Егеш. Я, звісно, увесь час відчувала, що мене підштовхують поступитися, та навіть не уявляла, що зробилася об'єктом таких розрахунків. Чого варте вимушене зобов'язання? Фірмен знову зітхнув. Я все те розумію, це моя остання карта. Моя єдина надія – зберегти модель для людства. Запала тиша. Мені було ніяково. Я не могла допустити, щоб інструмент, який допомагає людям реалізуватися в житті, назавжди пішов у небуття. Та не могло бути й мови про те, щоб погоджуватися на зобов'язання, вирване в мене силою. Я попила води. Коли розриваюся поміж двома несприятливими рішеннями, слідити далі – і, задіявши винахідливість, шукати третього. А що як? Увесь той час, що я проходила посвячення в братстві, я щодня робила нотатки про наші розмови і мій досвід. Може, я їх опублікую і передам таким чином модель усім? Коли повну модель передавали кільком вибраним особам, ті здобували надмірну силу, та якщо віддати їм усім, кожний буде захищений. Ніхто вже ніким не зможе маніпулювати, адже знаннями скористаються всі, а не кубка посвячених. Узагалі-то наразі мої нататки пішли на корм рибам на дні рони. Та я пам'ятала все до найменших подробиць і за виграшки михцем переписала б їх. Воно-то так, але це заборонено статутом. Ми можемо передавати модель тільки членам братства. Але ж ви великий магістр – Скоро вже ним не буду. Та поки ви ще великий магістр, ви вповноважені змінювати статут, щоб я могла публікувати матеріал і виконати зобов'язання по-іншому. Фірмен труснув головою. Мабуть, то було зухвало з мого боку. Хіба я можу ініціювати зміну правил, що лишалися незмінними протягом 14 століть? Та я була певна, що в мене вийде. Кілька хвилин я марно старалася переконати його. Потім, розчарувавшись, але ще відмовляючись визнати поразку, я дозволила йому провести мене до дверей. А можна поцікавитися, коли вам виповнюється 80? Оскар Фірман глянув на мене сповненим доброзичливості поглядом і мовив після паузи: Сьогодні опівночі. Отакої не очікувала я, що часу майже не лишилося. Тоді до вечора, маєте час подумати. Я буду в гранд кафе Дена Гасіян. Чекатиму до півночі. Настав вечір у розкішному закладі на вулиці Гренет, я вмостилася на пурпуровому диванчику із велюровою оббивкою і з собою прихопила книгу Орігена, за якою сходила в бібліотеку. Мені хотілося ознайомитись із концепцією мислителя, що, перш ніж поповнити лави Єретиків, надихнув Евагрія. За більшістю столиків відпочивали пари. За деякими були родинні посиденьки. Келихи повні, на тарелях пишалися наїдки. Довкола панував гарний настрій, що ховався за типовою ліонською стриманістю гостей. Та подеколи лунали голосні вигуки і вибухи сміху. Я замовила великий чайник вербенового чаю. Єдине, що, власне, могла собі дозволити, знаючи, що втрачу роботу. Я занурилася в книгу Орігена, але мій запал швидко згаснув, бо автор висловлювався вельми головоломно. Дивно, я завжди гадала, що інтелектуальне і культурне людство просувається вперед, та, очевидно, в перші століття нашої ери жили люди, що істотно перевершували сучасних мудрагелів. Вечір минав. А я пила вербеновий чай маленькими ковточками, щоб розтягнути напій якнайдовше. Споночило. Атмосферу зігрівала лише пломениста бордова обшивка стін у кафе. 23 -я година. Я вперше сумнівалася, чи прийде Оскар Фірмен. Я повернулася до читання книжечки, краєм ока позираючи на вхід. На годиннику в дерев'яній оправі Щоро чисто цокав поміж люстр і яскравого ліпного декору. Час не збігав. 23 година 40 хвилин. Мені вже не сила було зосередитися на книсті. Думки заносилися. Я замріялася про свій шлях еволюції. Як набуватиму впевненості в усіх сферах життя, які позитивні зрушення це мені принесе. Я думала, що професійне життя мені відтепер починати із чистого аркуша. Доведеться писати на ньому нову історію. У пам'яті зринула картинка того дня, коли піаніст Джеремі заохотив мене вийти на сцену і заспівати. За кілька хвилин моя мрія оформилася, і я ледь не підскочила від радості. А що, як я піду в цьому напрямку? Звісно, у цій галузі сила селена підводних каменів, і шанси на успіх мізерні краще померти дорогою в пошуках досконалого життя, аніж ніколи не податися на пошуки. Вичитала я у складній Орігеновій книзі. Опівночі я зметикувала, що Оскар Фірмен не прийде. Наступного дня я подалася до другого кафе, Абель, що на вулиці Гінмер, де Шарль призначив мені зустріч. Корабельна катастрофа подовжила мені випробувальний термін, але щоб позбавити Шарля адміністративної тяганини з процедурою звільнення, я підготувала заяву за власним бажанням. Я штовхнула двері старовинного ліонського бістро і не встигла зробити кілька кроків, як у ніс мені вдарили манливі пахощі грибного соусу зі зморшків, що духманили залою з обшитими темним деревом стінами. Шарль був уже на місці. Сидів на табуреті за старою барною стійкою, що затерлася з руками. Перед ним лежав сто з паперів і парувало велике горнятко кави. Він підняв голову і, уздрівши мене, підхопився, розплився в усмішці і пішов мені назустріч. Сибіль! Я не звикла до виливу почуттів із його боку, хіба що перспектива розпрощатися зі мною так його потішила. Добрий день, Шарлю. Сідайте, каву будете? Залюбки. Поки він замовляв каву, я витягла із кишені заяву і простягнула. Це що? Заява на звільнення. Волію, щоб ви уникли адміністративної тяганини. Шарль схопив папірець та йну роздирати на шматочки. Я його не спиняла і дивилася, не розуміючи, що коїться. Сибіль. Так, Шарлю. Сибіль. Завдяки вам я врятований. Не розумію. Прийміть мої вибачення. Я перепрошую за все. Та поясніть нарешті. Вибачте мені за те, що 10 днів тому я дорікав, що ви цілий день присвятили перемовам про нову страхову угоду. Сибіль. Страховка повністю покриє нам новий корабель. Ми можемо придбати новий корабель, Сибіль. Новісінький. Це неймовірно. Он як? Навіть бухгалтер не на йме віри. Каже, ніколи не бачив настільки вигідної угоди. Ми, звісно, багато за неї виклали, але ж нині вона нас рятує. Мені Американський інвестиційний фонд тепер ні до чого. Скажімо так, на той час я була надміру завбачливою. Віднині я вже менше потерпатиму від цієї вади. Та от як воно буває, вади інколи можуть прислужитися. Шарль запропонував мені стати директоркою майбутнього корабля і зберегти всіх підлеглих. На що міняти команду переможців? весело мовив мій бос. Я ледь стримувала усмішку, і з відповіддю вирішила не квапитися. Новий корабель буде готовий не раніше ніж за півроку, отож я мала час спробувати щастя в шоу бізнесі. Розірвавши пута сумнівів і страхів. Я дивилася тепер на життя як на захопливу пригоду, і мені кортіло вчепитися в неї зубами. Решту ви знаєте. Оскар Фірмен не дав мені універсальних ліків, за його термінологією, але я й сама дійшла до тієї істини. Хай який у вас тип особистості, ваші ліки – то любов. Любіть себе, любіть інших, любіть життя – і доля вам усміхнеться. Кому, 2 лютого 2018 року. Сонце заливало терасу сліпучим світлом. Удалені озеро переливалося всіма барвами блакиті. Легкий бриз, безшумно штовхаючи білий парусник поверхної води, розносив ніжним повівом зелені пахощі із порослих лісом узгір'їв. Сем милувався неймовірним краєвидом, сидячи на терасі в одному із білих плетених фотелів поряд із Джеремі Фланганом. Коло них гордо і величаво пишався врятований із води Блюнтер. Реставрація повернула йому давнішній лиск. Сем підлаштував усе так, щоб зробити сюрприз для Сибіль Шердон. Утаємниченою була тільки Джулія – жінка, що доглядала співачку. Інструмент вдалося достати так тихо, як годилася хіба на релігійній процесії в Південній Італії. Та от яка заковика. За тиждень стан здоров'я пані Шердон погіршився. Старенька лежала в ліжку, і наразі компаньонка воліла її не турбувати. Скажіть лише, що в неї гості, а вона вже вирішить. Компаньонка не згодилася. Сем і Жеремі чекали довго. Вони стихо перемовлялися. Джеремі висловив занепокоєння, що після стількох років Сибіль його не впізнає. Нині йому було 83. Розмова поступово згасла і запала мовчанка. Сем прокручував у голові історію Сибіль. Згадував поради великого магістра для кожного типу особистості. Обмірковував, який дивовижний вплив справили вони на життя Сибіль неприкметної і боязкої жінки, яка зрештою прожила неймовірне зіркове життя. Сем уявляв, як вона створила і очолила всесвітньо відомий благодійний фонд. Феноменально! Натомість Сем не був певен, чи визначив свій тип особистості. Він нині вагався між номерами 1, 4 та 6. Нелегко спинитися на одному. Ключі до особистої еволюції для цих трьох типів знаходили у його серці відгук. Та чому б не скористатися всіма? Та й взагалі, хіба ж не краще кожній людині відкрити для себе доступ до ресурсів усіх типів особистості? Залежно від обставин, інколи корисно бути перфекціоністом як тип 1, жертовним як тип 2, старанним як тип 3, стратником як тип 4. Любителем точності і логіки, як тип 5, завбачливим, як тип 6, оптимістом, як тип 7, владним, як тип 8 і уморотворенним, як тип 9. Зненацька Жеремі підвівся, пройшов кілька кроків терасою і сів на рояль, розвернений до озера. Тишу, що панувала навкруги, подеколи порушував тільки щебід птахів у долині аж ось наче й пташки затихли. Немов в очікуванні. Сем затамував подих. Жеремі поклав руки на клавіші і заграв. Звучання було чистим. Високі нотки були кришталевими. Низькі лунали із невловимою ніжною глибиною. Майже рівно. Мелодія була такою зворушливою, так брала за душу, що Сем одразу здогадався – Та композиція, яку Жеремі присвятив Сибіль. За хвилю Сем глянув через плече і побачив у дверному отворі Сибіль Шердон. На ній була довга, струмлива сукня кольору слонової кістки. Жінка підійшла до Жеремі, що сидів спиною до них і обличчям до озера. По її щоках струмніли сльози. Наблизившись до Жеремі, вона поклала руку йому на плече. Жеремі обернувся, не припиняючи грати. Їхні погляди зустрілися. Сем почув, як Сибіль прошепотіла. Дякую, Жеремі. Дякую за все. За два місяці готуючи в Каталонії матеріал про свято Сан-Жорді, День Святого Георгія. Сем почув на іспанському телебаченні новину про смерть великої співачки. То не була несподіванка. Проти смуток важким тягарем ліг журналістові на плечі, а очі йому застелила пелена печалі. Сем проглянув іноземну пресу в інтернеті. Новина вже облетіла світ. За кілька годин Семові зателефонувала Жоель Жобе, реставратор, що привів рояль до ладу. «До мене дійшла сумна звістка», – сказав Жобе. «І я ось згадав, що мав із вами зв'язатися. Три місяці тому, розбираючи блюнтер, я знайшов рукописний щоденник. Він був захований під звуковою дошкою. До речі, захований добре. Я його відклав і вирішив розповісти вам. Але потім мене викликали в Швейцарію. І я геть забув». «Можете прислати мені щоденник?» «Звичайно. Я наразі в Барселоні». Надсилаю вам адресу готелю есемескою. Сем тішився, що прочитає щоденник, де приміряючи новий тип особистості, Сибіль Шердон щодня описувала свій стан та емоції. Ліон, 4 травня 2018 року. Сем гортав журнали в почекальні нотаріуса. Наступника юриста, що вів справи Оскара Фірмена. Усюди були статті про Сибіль Шердон. Але Семова мумоволі вийшла незрівняною. Через насичений план редакції публікацію довелося відкласти в номер, що вийшов напередодні смерті Сибіль. «Ньюсвік» – єдине видання, що підготувало про неї репортаж. Продажі перевершили всі розрахунки. «Пане Бренене, це я!» – звався Сем. «Метр Варен чекає на вас. Прошу за мною, пане!» Сем підвівся і пішов за секретаркою, подумки, як завше, посміюючись із формальностей Франції. Вони йшли паркетною підлогою коридору із білою дерев'яною обшивкою на стінах і високими ліпними стелями. Усе зроблено із шиком. Та й секретарка була вбрана у розкішний костюм і туфлі на високих підборах. Сем почав шкодувати, що прийшов у кросівках. «Доброго дня, пане!» мовив нотаріус, підводячись на зустріч відвідувачу. «Доброго дня, метре!» – привітався Сем, простягаючи свою візитівку і потішаючись про себе, що вперше в житті так до когось звертається. «Доброго дня!» – тоненьким голосочком озвалася дівчина, що впорядковувала книжки на сележі. «Треба казати «доброго дня, пане!» – поквапився виправити нотаріус з верхнім тоном. «Привіт!» – відповів Сем. «Практиканка», – пояснив нотаріус, зневажливо махнувши рукою. Чоловіки посідали, і Сем вирішив одразу прийти до діла. «Моя асистентка вам телефонувала?» «Справді. Отже, ви знаєте, що я шукаю інформацію про чоловіка, який помер років 50 тому. Він був клієнтом вашого бюро». «Так, Оскар Фірмен, Клієнт моєго попередника Метра Жаке». Підтвердив нотаріус, постукавши пальцями по доволі тоненькій теці на столі. «Вам також відомо, що я шукаю нащадків пана фірмена. «У нього їх немає», – сказав нотаріус, відкриваючи теку. «Я перевірив жодного спадкоємця. До речі, спадок відійшов державі». Тієї миті в кабінет знову зазирнула секретарка. «Метре, ви можете на хвилинку підійти? Пані Жерар досі в приймальні». «А, так, іду». Він глянув на себе і мовив. «Перепрошую, можу відійти ненадовго». І зник у коридорі. Сем тим часом обернувся до дівчини. «Ти вже працюєш у такому віці?» «Ні, мені 14 років. Я в третьому класі коледжу. Проходжу тут практику». «Мрієш стати нотаріускою?» «Е, «Взагалі-то ні, ненавиджу це». «Тобі фах не подобається? Чи пан, у якого ти практикуєшся?» Із коридору долинули кроки. У кабінет зайшов нотаріус. «Скажіть, чи заставив Оскар-фірмен заповід?» заповіт? продовжив розпитувати Сен. «Знаєте, я не маю права розголошувати цю інформацію. Минуло вже 50 років і спадкоємців немає. Це правда, та закон є закон». Мені не потрібна конфіденційна фінансова інформація. Я лише хотів довідатися, чи не лишив він певних інструкцій, чи може повідомлень. Нотаріус зітхнув. Я вам от що скажу. Він лишив тільки листа, адресата якого так і не знайшли. Що то за адресат? Не можу вам сказати. Просто назвіть ім'я. Ні. Але ж вам це нічого не коштує, нікому не зашкодить. Я не маю права повідомити вам це ім'я. Чим ви ризикуєте? Нащадки вже немає. Прошу вас, не наполягайте, сухо мовив нотаріус, підводячись. Я вас проведу, у мене наступна зустріч. Сем пішов за метром, карикатурно мавпуючи в нього за спиною його міміку. Дівчина пирснула сміхом. Сем їй підмаргнув. А пронизав убивчим поглядом. Вийшовши на двір, засмучений Сем подався в кафе на другому боці вулиці і замовив пиво «Будвайзер». Сів на терасі і заходився читати на мобільному емейли. Непрочитаних назбиралося багатько. Таке враження ніби їх щодня більше є. Якийсь безперервний потік. Сем попив пива. Глибоко вдихнув і почав усім відписувати. «Ось, тримайте». Хтось кинув на столи конверта. Сем підвів очі і побачив малу практикантку. «Оце так. У тебе будуть проблеми», – сказав Сем. «Мені начхати, я сьогодні останній день. А з ним ми навряд чи побачимося». Сем усміхнувся їй. «Дякую, дякую дуже. Нехай тобі надалі щастить». Дівчина підморгнула Семові і худенько пішла собі. Сем вирячився на ім'я, написане на конверті. Сибіль Блютнер Журналіст Мимохіт розплився в усмісті і відпив ще пива. Молода Сибіль Шардон не довіряла Оскару Фірменові і назвала фальшиве ім'я, яке вочевидь вибирала недовго. Конверт був ухайно заклеєний, Тож Сем підкликав офіціанта і попрохав ножа, щоб розкрити обережно. Поки Сем витягав складеного вчетверо аркуша, його серце шалено калаталося. Лист був датований 13 липня 1964 року, тобто написаний понад 50 років тому. Сем прочитав його і поклав перед собою на стільницю з білого мармуру. Оскар-фірмен скаржився Сибіль, що намагався їй писати. Лист повернувся із позначкою «Адресат за цією адресою не проживає». Отож довелося лишати листа в заповіті і сподіватися, що адресатку вдасться знайти нотаріусові. І в тому листі фірмен давав згоду на публікацію нотаток Сибіль. Сем глибоко вдихнув. «Якби ж то місяць тому Сибіль би зраділа». Сем випив ще пива. Він знав, що мусить тепер зробити. За два місяці під палаючим сонцем в Екс-Ан-Провансі Сем працював над матеріалом про міжнародний фестиваль ліричного мистецтва. На трибунах колишнього єпископського палацу він готувався до інтерв'ю із німецьким диригентом, коли раптом завібрував телефон. То був Філіп Робіне, головний редактор видавництва «Кальман Леві». Доброго дня, Філіппе. Як у вас справи, Семе? Прованське сонце, артисти, старовина каміння, музика. Бувало й гірше. Якраз сьогодні вранці про вас згадував. Хотів запитати, на яку дату заплановано публікацію. Попередньо на 17 жовтня. Чудово, як на мене. Скажіть, Семе, ви вже думали про назву? На щоденнику Сибіль Шердон її не було. Назва? Ні, Сем про це не думав. Як же назвати? Зненацька в голові майнула ідея. Ідея-блискавка, так нібито сипільна шептала її Семові на вухо. Сем усміхнувся, глибоко вдихнув і відказав. Я обіцяю тобі волю.